Senyores, senyors, bon dia! Aquest és el programa número 30 i últim del Tapesports, de l'era retallada, període del qui paga descansa però qui cobra també. I que encara que no ho sembli, és un programa destinat a totes aquelles persones que la pilota els agrada més a la olla. Bé, són les 12 del migdia i estem assentats davant de l'estudi, un de Ràdio Porreig. Bé, alguns d'altres estan assentats dins de l'estudi, perquè avui, encara que sembla impossible, no estic sol. Però bé, de fet, sol, sol, sol, molt poquetes vegades. Penso que en aquesta temporada hi ha estat tan sols dues vegades. La resta sempre amb companyia, i diria més, molt bona companyia companyia que sempre ens acompanya tots els dissabtes, faci fred o faci calor, plogui o faci sol, la, do, re, mi, desentrellant-nos els entrellats que a nosaltres tant ens preocupen setmana rere setmana. i 4 de juny de 2016. Benvinguts, a esteu a la sintonia de Ràdio Près i Mésormoni, si mateix les 12 i 3 minuts amb una temperatura de 21.3 graus centígrads, una humitat del 49% i una pressió atmosfèrica de 1.008.7 hectopascals. Avui, en plena recta final pel 107.3 de la vostra EFA, <susurrenyat> sempre mitjançant l'espai de l'entrevista, amb la participació en directa i per línia telefònica. Avui aquest espai no serà de l'entrevista, serà l'espai de les entrevistes, perquè no en tindrem una, ni en tindrem dues, ni en tindrem tres. En tindrem tantes com us posa la gallina Turuleta. O sigui, deu, en tindrem deu. Vaja, això sí, no m'he descomptat. Això sí, si us sembla i us ve de gust, les podem anar contant. <laughs> ha vingut gent per parlar d'allò que més els hi agrada, on i si em permeteu, es troben com peix en a l'aigua. Tot i que ni els hi surten escames, ni tenen brànquies, ni van per sota l'aigua, ni neden, ni res de res. Preparats per patir, preparats per exposar el seu cos al mal límit, notant unes sensacions ultrapersonals. Per què? Qui pot conèixer millor el seu cos que un mateix? I com que nosaltres ens coneixem prou anirem per feina, perquè sempre se'ns fa tard i perquè no passi això, posarem la cançoneta. Avui hem triat un, una, una cançó d'encisa en el seu... la cançó que porta en el número 8, Qualsevol nit pot sortir el sol. Esperem, doncs, que us agradi. Salutacions cordials. Fa una nit clara i tranquil·la i a la llum són les 12, les 12 i 11 minuts, ja ens han arribat els convidats, com deia la cançó sort que, bueno, sort que hem estat a temps i hem estat escoltant-la perquè com que estava ratllada poder fins a les dues haguéssim ratllat tranquil·lament amb la cançoneta però bueno, tenim, tenim doncs, ja participants, tenim corredors tenim, tenim membres de la Junta en concret tenim del Club Atletic Berga, ens ha vingut en Xavi Tomassa el president també Joan Torrents, del Club Atletic Berga tenim la Carla Esclusa i Ramon Pera, president també del Club Atletic puig -Reig. Perquè fa també, doncs... Eh... Val a dir que els mountain runners també els vam avisar, eh... però ha sigut impossible poder estar aquí perquè han d'organitzar una prova molt a propera i ens han dit que no podien venir. Què passa, Ramon? Ah, sí, perdó, és veritat. Abans d'ho comentat. Sí que ens ha vingut una persona de mountain runners. Ella és la Maria Beringues. Perdó, que sí, una corredora. El que no tindrem més, no tindrem més doncs, cap membre de la junta, diguem, de, de directiu, per explicar-nos una mica doncs, el club, eh, com, va, com va arrencar i per què va arrencar i cap a on vol tirar el club, no? Però, bueno, sí que podrem parlar d'això doncs, amb el desmunt de marges. sí que han vingut doncs, en quantitat. Eh? Eh, ha vingut en Josep Rosset com a corredor, també Rosa Navarro, una corredora ja experimentada, però, però que, que, que ja ha trobat el gustillo eh, eh, pujant els, en el podi. Tindrem en Jop Antoni García, àlies Papillo. i ja ens ensenya la llengua, és habitual amb ell. També tindrem en Josep Escudé com a també membre de, de la junta directiva dels Desmuntemarges, amb eh? una colla molt maca. I del Jap Verga també doncs, fins a última hora. A, a, data, a, a última hora d'ahir, a partir de quarts de 8 de vespre, em sona a mi, doncs, l'últim missatge que em va, em va arribar va ser que una negativa, que no podia ser, que no trobava ningú, ell no podia, era impossible que, que tenia una reunió a Barcelona... I no han pogut venir, que els hi feia molta gràcia. També a Moïssès de l'organitzador de la Selfish, tampoc ha pogut venir. Però, bueno, al Moïssès Cangolells el tindrem la setmana vinent. T... Perdó, la setmana vinent. la setmana vinent estem de vacances. Vull saber, el que no serem, serem nosaltres. El Moïssès Cangolells el trobarem doncs, en el primer programa de la temporada que ve, que serà doncs, a partir de l'11 de setembre. Penso que serà 17. Però, precisament, és aquell cap de setmana que també s'organitza la Selfish i hem queà que parlaria ell de la Selfish al dissabte, és doncs un programa normal per mitjà de línia telefònica. El que sí que tindrem és és el, el, el Pep Bartoló ai, perdó, el Pau Vertoló a partir de la una per telèfona, eh? parlarem amb ell i ja els indicarem amb els que estan aquí que si algú li vol fer una pregunta que si casi obligada, que algú pensi alguna no pregunta per demanar-li peu amb, amb el Pau Vertoló després a partir de la una els hi formularem les preguntes que haguem recollit aquí dels nostres convidats i les meves, lògicament um, el programa funcionarà ara aquesta uh, aquests atletes els tindrem <laughs> els tindrem fins a dos quarts de dues uh, i agraïm molt la presència a molts perquè molts d'ells estan fent un esforç per estar aquí um, sabem que doncs, a les dues molts ja participen en una marxa en bicicleta n'hi ha d'altres que també tenen competició per la tarda i que bueno, fins a dos quarts o dues els mantindrem aquí i que, i que a partir de dos quarts o dues l'última mitja hora la dedicarem uh, exclusivament als darts parlarem amb el Josep Maria Salvador que el tenim sempre a tres quarts d'una uh, doncs aquesta, uh, en aquest programa d'avui el mourem Començarà a parlar doncs, a partir de dos quarts de dugues. Ja ho sabeu, els aficionats dels darts, doncs, fins a partir de dos quarts de dugues podeu tancar la ràdio i marxar i tornar a dos quarts de dugues enxugar, i, i, i endavant. I l'altre és que doncs, l'home del motor també tindrem parlarem amb el campió del món, eh? el campió del món de ral·lis. Eh? És el Jordi Riba. És cap, cap d'enginyeres eh, de testos del Volkswagen World Rally Car. Uh, doncs, bueno, dit tot això, més o menys hem fet una síntesi del que serà el programa avui. Anirem ja a començar, doncs, amb els nostres protagonistes. Els hi passarem llavors la de línia i parlarem, potser... Potser qui parlarem? Qui agafarem? farem Carla, bon dia, va. Aviam. Carla, bon dia. Bon dia. Bon dia. Em, em sents normal, sense auriculars? Sí. Em sents? Perfecte. Josep Prosit, bon dia. Bon dia. Uh, Maria Beringas, bon dia. Bon dia i Rosa Navarro, bon dia. Bon dia. Molt bé, eh, no sé si esteu acostumats a, a que us entrevistin per la ràdio. Bé, acostumats Heu fet alguna entrevista per la ràdio? No. No he fet mai cap entrevista per la ràdio? Mai, mai. mai? El club de la mitjanit amb el Pere Escobar. Vale, així el... ja... L'any passat, però bé. Bueno. Déu-n'hi-do, ja no te'n recordes, no? no. Això ja és un professional. Això ja, això sí. ja, ara m'has posat nerviós a mi. Eh? Perquè anava a dir... Uh, Què impacta més? La primera cursa que vau fer en plan ja amb ganes d'anar-hi o l'entrevista d'avui? Una entrevista. Sí? No sí. Ràdio, sí. Una mica Perquè bé, la sí. primera cursa que fas amb ganes d'anar-hi diguéssim que abans n'has fet moltes així en plan anar fent i al final l'acabes fent en sèrio sense adonar-te'n. Ja. Però la primera entrevista és Aro. vol dir que has escaufat abans clar, però, clar hauríem d'haver fet un parell d'entrevistes abans eh? ah. i després ara segur que hasta per mi em sortiria millor <ríe> doncs bueno, començarem doncs, com hem presentat amb la Carla començarem per la Carla i la pregunta que li faria jo és per què córrer uh -huh. I, i no jugar a bàsquet o, o algun altre esport o potser veure, que ho fas faig un altre esport, també jugo a bàsquet ah, no? veus? però córrer no sé és que és, és com el meu moment de desconnectar, saps? Ho puc fer sempre que ho vull. Uh -huh. En canvi, jugar a bàsquet, tinc uns horaris i els he de complir. Uh -huh. En canvi, doncs, corre, dic... Bé, va, ara me'n vaig a córrer i surto. I surts quan penses, dius, va, ara, ara, ara és la meva i dic, sí. vaig a... I, i, i, I què fas corrent, llavors? No sé. És, és com, penses amb tot i t'ho vas organitzant i Muy arribes bé. a casa i dius, bé, va, ara ja està, ara... Tornem, si estudies o algo, tornem a estudiar, tornem-nos-hi a posar i estàs més relaxat. Però el que em dius, clar, clar uh, sí, sí, et uh, desconnectes de, de, de les coses i, i, i parles amb tu mateixa, diguem, no? I t'organitzes bueno... tota la, la història de, després, no? Sí, m'organitzo jo. Tota la tal. setmana, allà. Sí. Molt bé. Maria Beringas, membre dels Mountain Runners. Uh, per què corres? Mm, suposo que... Com tots quan som petits tenim, tenim ganes de moure'ns i això mm -hmm. i llavors a, a la primària la profeta d'educació física va veure que m'agradava córrer i em va, em va demanar si em volia apuntar en un cros. Llavors a partir d'allà doncs vaig començar a veure que m'agradava i fins, fins ara. No sé, és un... Com ha dit la Carla, és un moment de desconnectar i estar a la natura donc suposo que sents més lliure. Vas a correr sola? Uh, no, hi han dies de tot, hi ha, hi ha tres dies que entreno amb els runners el dilluns vaig d'entrenadora de, amb els petits i dimecres i divendres sí que entreno amb el club i llavors hi han dos dies més que sí que, que entreno pel meu compte de tant en tant sí que tinc algú això al costat si no vaig jo sola Molt bé, perquè el que deia la Carla més o menys per el que jo entenia, anaves a correr sola Sí, normalment sí molt bé, molt bé, vale. i clar, quan estàs ficada en un, en un, en un club d'atletisme latisme, doncs el més normal és que ja vas quedant la mateixa inèrcia, no? Et dona mm. per anar corrent en grup. Et trobes el patata a darrere? <laughs> no. Eh, eh, eh, us, us adjunten amb nivells? Normalment sí, però bueno, i si no ja, ja t'organitzes tu amb... Sors tot junts, surts tot el grup junts i al final doncs acabes anant si et ve més de gust anar ràpid doncs acabes passant davant i no hi ha cap problema. Molt bé. Um, ara Rosa Navarro. Rosa Hola. Navarro, bon dia. Bon dia. Mm -hmm. Bueno, ella tenim... tenim, tenim és, que, és que com us deia abans al començament doncs els desmuntemarges són terribles, eh? M'han passat... <laughs> Van passat una xuleta, m'han estabiat molta feina, cosa que amb els altres no he fet, però bé, bueno, els altres la miram de l'esvetllar individualment, eh? M'han passat, doncs, que, que és un membre del desmuntemarges, però oficialment corre per Tuga Outdoor Team. Sí, sí, sí estic amb l'equip. Estàs, eh, diguem, en una fase semi-professional? Bueno, jo sempre diré que sóc amateur. Uh -huh. El que passa que no se'm dona malament. No se'm dona malament i dintre del meu nivell, no... Estic una mica davant, però... Jo, jo em considero amateur, el que passa és que, doncs, mira, no em surten malament les curses a l'escavaic. L'últimament, pel que tenim entès, doncs que t'has acostumat doncs, a... a sortir a la foto, al podi, eh? <laughs> bueno, mira, a l'escavaic, sí. Però li va tocant, no, també, Rosa? Va tocant, també. Va doncs, tocant, eh, treballo sí. molt, treballo molt, la veritat, eh treballo sí. molt. I has sí. treballat molt? I Segui... Seguiré molt. treballant mentre es pugui, no em lesioni, i això, seguiré treballant. I per què corres? Bueno, m'encanta, bàsicament. M'encanta mm. córrer, des de petita que ho faig. I, bueno, és, que és un estil de vida que tinc. I, bueno, les curses són, un, són més per motivar-me i, i posar-li una mica un altíssim més, però m'encanta córrer, per el que ho faig. Eh, no has fet res més? Només córrer? Havia fet BGT i poca cosa més. De petita, gimnàcia esportiva, però, bueno... El que realment t'agrada, no te preocupis. M'agrada córrer i feia abans, combinava, abans de tenir la nena, combinava el córrer amb la bicicleta, però com no tinc temps, perquè és que no, no tinc més d'una hora i mitja al dia, doncs el que faig és, és córrer només i deixar la bicicleta. Córrer sola, també? Sí, sí. I també també... Corro sola sempre, bàsicament sempre. També sola. arregles... Eh, vas com la Carla? Corres i estàs corrent allà i... Jo corro i estic pensant en les meves coses. També, sí. sí. no? I, sí. És I un i moment em, de desconexió. Em desconnecto i, bueno, m'ho passo molt bé sola, eh? La no, notes el cos? el cos per dintre, notes? Veus que li estàs fotent canya, a vegades? Dius, sí, sí, sí que ho noto, sí que li dius, noto, a vegades noto, noto, noto, sí que ho això, sembla que ho tinc viu, això sí, m'agrada, sí, sí, m'agrada sí, perquè eh, existeix, sí. jo ho tinc... Sí que ho noto, sí. Uh, el cos i la ment, i sí. bueno, sí, quan entreno em motivo molt. A vegades diuen, és es que sèries, que boia té de sèries, però pues jo cada sèrie que fa i em surt, no sé, és com si hagués acabat una cursa i a vegades que em costa no, no fer allò que, no sé que m'ha sortit bé, no feia algun moviment d'aquests d'èxit. Molt okay. bé. Sí, sí, sí. Maria Beringues, tornem una altra amb tu, perquè m'he deixat del tema quan he vist això de semiprofessional. Maria Beringues, tu ets membre del, del Mountain Runners. Corres per alguna altra marca especial? Sí, des de l'any passat que em patrocina Dinafi, que és una marca esportiva que bàsicament per esquí, l'únic que ara doncs, han agafat també d'altra gent per, per córrer. Per exemple, hi ha l'Anna la, Comet, hi ha el Marc Pinsac i bueno, d'altres que... Sobretot d'esquí. Molt bé, molt bé. I, I només fas curses de muntanya? Sí, de moment sí. Però bueno, els entrenaments, igual que la Rosa, també combino d'altres coses, però així amb cursa només de, de fet, corrent. I sí. aquesta és la terra quasi quasi per excel·lència. Quasi, sí. quasi el més difícil seria anar a correr per asfalt, no? Perquè el que tenim més és... És muntanya. Rosa Navarro, et van nomenar esportista de l'any a Sallent. Sí, sí, sí. Ets filla de Sallent. Sí, és un escudo allà. Ja. Ara vius a Navarro? Sí, de fa, de fa 15 anys. Ets una dels Montemarges des de... Des de que el va fundar. Eh, des de que el van fundar, sí. Molt bé. I això va ser el passat 13 de maig? Sí. Això va ser el passat 13 de maig? Sí, sí. Bueno, ja veus, no? Que... Ja, ja vaig ser de petita. També? Sí, de petita jo amb els crons d'escolar ja... Sí, de petita ja em van, oh. per la meva categoria infantil, em van fer esportista de l'any ja fa molts anys. I això que et donin un trofeu doncs, a sa gent... Et és molt emocionant. És emocional, no? Sí, molt, molt. Molt bé. Doncs venga Josep Rosset. Bon dia. Bon dia. <ríe> uh, per què corres tu? Per què corro, doncs? Perdoneu que us totegi, eh, però que els veig tan joves. <ríe> <ríe> <ríe> els tan joves que... Suposo que per hi ha més d'un motiu, així. però... Primer de tot perquè quan era, o sigui, jo també vaig començar a córrer, diguéssim que he tingut com dues etapes de corredor, però la primera època que vaig córrer devia tenir 10 anys i em van portar els meus pares també al cross escolar un any perquè és que no podia parar quiet i perquè estava al col·le i estava tot el dia munir avall i sortia sí. al pati i han passat tota les l'estona jugant a futbol i emprenyant i em van dir aquest nen o el cansem o, o no l'aguantem bueno, llavors vaig deixar un temps però vull dir, ja havia tingut el contacte aquest i llavors principalment m'hi vaig tornar a posar perquè la meva mare ho ha fet sempre i allà no vas fan la, la romànica i jo sempre la meva mare la feia cada any uh -huh. jo sempre deia que la feia i deia, Hosti. I li deia, mama, la vull fer tu i em diu, no, que ets massa petit, que ets massa petit. I dir quan tingui 16 anys la farem i sí, sí, quan vaig tenir 16 anys bueno, ja ens vam anar a entrenar i la vam fer, i des de llavors, doncs ara fa 4 o 5 anys, i no m'ho he pas deixat, m'agrada el, per... el que han explicat elles també, desconnectes de les teves coses, vas a la muntanya, et lliure, tranquil, a vegades fins i tot fa mandrenari, però un cop ho has fet et sents millors? saps? Perquè a la romànica, quants quilòmetres té? 83, però, 83. però és l'única que he fet així de llarga i tardaré molt temps a tornar-ne a fer una d'aquestes. Sí. Sí. No m'agrada, després el coneixerem una mica més, el Julio perquè té algunes altres coses per explicar, o potser, potser no, potser ho farem mar mateix. Però bé, bueno, de totes maneres, uh, uh, tu entrenes, uh, entrenes uh, sol? Corres sol? La majoria de dies que vaig a entrenar i vaig sol. Uh -huh. Vull dir, potser hi ha un parell de dies a la setmana que vaig com algú, però la majoria de dies vaig sol. I també arregles el que ve després? Josep, he d'anar a la caixa... Eh, eh, eh, de... diguéssim, diguéssim que hi ha entrenos que, que poden són més exigents i has d'estar més concentrat en fer l'entreno en si i hi ha d'altres entrenos que és anar a, a arreglar el món. Molt Exacte. bé. I també doncs, surs amb la colla també, alguns, alguns sí, dies dels sí, desmontemarges, sí, de, sí. de també s'unirà sí, sí, uns sí. quants, en mitjançant WhatsApp, o el que sigui. Sí, sí, sí. I... Parlem pel WhatsApp, quedem i anem a donar un vol. I anem a tirar milles. Molt bé, doncs com dèiem... Eh... Al la Maria Varingues, la Maria Varingues, ella corre per muntanya. Sí. Ella corre per muntanya. Rosa Navarro, quin estil té? Què fas de curses? Corres per muntanya? Corro muntanya i asfalt. A l'hivern com no tinc, no tinc dia per entrenar, faig de nit, pues doncs prefereixo fer asfalt i preparar alguna marató d'asfalt, alguna mitja, algun 10 km. Llavors ja quan ve el bon temps i tinc més, més hores de llum ja em passo la muntanya, combino. Faig mitja, mitja distància, marató, com a molt, molt llarg marató. També hi vas molt sovint? Vas molt sovint a córrer? A córrer? Sí. 6 dies a la setmana. Quants? 6 dies a la setmana. Carai. Sí, descanso un dia i treno 6. I, i, I una mitja de quilòmetres per dia? Quan estic en ple un tren, bueno, jo ja per, de cara a una marató he arribat als 135 km setmanals. Amb, una, sí, amb una amb una marató d'asfalt, per exemple. Sí, perquè de, quan preparo muntanya ja més or, són més hores més. Sí, Quan sé que asfalt, eh, bueno, quan estic ja en ple, bueno, ja ja entrenant bé fort, faig 135, per ja. El cos el pots preparar per muntanya o bé si se't prepara una marató d'asfalt, dius, ara que em veure una mica els hàbits de treball de muntanya. Bueno, i... a mi em va molt bé preparar l'asfalt primer, sí. perquè agafo molta xispa i treballes molt diferent a el que es treballa en la muntanya i a mi, per combinar-ho, després entro a la muntanya i tinc un plus, tinc alguna que els que fan només muntanya no no tenen, que és la xispa aquesta, quan no sé... Penso que a mi m'ajuda molt aquesta temporada d'asfalt per la muntanya. Molt bé, creus que, que pots complementar-ho bé i més més que t'ajuda sí, a la vegada, no? Sí, sí, no? i m'agrada fer-ho així. I, i, i t'ajuda la muntanya per l'asfalt? Mm, és molt diferent. Bé, bueno, sempre, sempre és una algo... Tot complementa. És que, que ens interessa, pas... ens interessa aquests, aquestes... I penso que m'ajuda més l'asfalt per la muntanya que no al revés. Que no al revés, Perquè no? Perquè la muntanya sempre t'alenteix una mica més, però... I en de l'asfalt dona més més xispa, i a la muntanya doncs, tens aquesta, quan pots córrer amb zones que es poden córrer, allà doncs, tinc velocitat. Et dona més resistència, potser, a la muntanya? Per, per la a la muntanya, muntanya són moltes hores, és molt més fortalesa de cames, més... és una altra cosa, és que és diferent. Uh -huh. és diferent. Però bé, bueno, tot, tot ajuda. Tot, uh, al final, al, pel cap, i, bueno, ajuda. Uh, és diferent, diferent treball, però bé, bueno, per per el que necessites, tot ajuda. Molt bé. Carla Esclusa, um, ella és, és corredora del Club Arleti Porreig. Sí. Um, t'agrada més córrer en molts llocs que d'altres? Bueno, ara ja la teva edat, perquè ara ets la més joveneta dels que estem aquí a la taula. Eh? Sí. Quina edat tens, Carla? 15 Quinze anys. Mm. I què t'agrada més? O oh, varietat? Bueno, jo he provat de córrer per asfalt, però no, no m'agrada, jo prefereixo córrer per muntanya, perquè quan vas per asfalt ho noto molt monòtum no, no tens, si vas per muntanya hi ha aquella pujadeta que dius bueno, va, ara camino una mica en canvi per asfalt és tot córrer, córrer, bueno, saps, tota l'estona i depèn del dia, dius avui podem tocar-hi a muntanya no. bueno, és que ja vaig sempre per muntanya Va sempre per sí, muntanya, sí, sí. molt bé i t'agrada més per muntanya sí, sí. molt bé i el Josep Brosset? Què li agrada més? F... Doncs... Suposo que m'agrada més la muntanya, però també m'agrada, de tant en tant, fer un, un 10.000 d'asfalt o alguna així, també m'agrada. Entrenar, entreno bastant per asfalt, també. Uh -huh. Però, bueno, faig poder meitat asfalt, meitat muntanya, últimament. M'agrada més la muntanya, però l'asfalt no em desagrada. <ríe> Molt bé, doncs tots els que tenim aquí han provat les dues coses, com podeu veure, han provat per asfalt, han provat per muntanya sí. i resulta que els que quasi-quasi prefereixen més és la muntanya, tot i que la Rosa ha dit que, que, que li anava més bé córrer per asfalt per fer millor a la muntanya, oi? I que t'agrada més la muntanya també. M'agraden les, les dues coses. Sí, no, no sabia escollir, eh? m'agrada tot. Molt bé, a nosaltres també ens agrada tot. Ara són dos quarts de... Du, de, de, de una, perdó, són dos quarts d'una. Anem a passar la primera part de la publicitat, canviem la taula, bueno, la taula no, els membres que ocupen la taula, hi parlarem ja amb, el, amb la resta de grup, eh? Ah, fins ara mateix. No, no us ho perdeu, eh? Tens televisió per cable? Si és així, escolta...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 Aquest 3, 4 i 5 de juny et convidem a la Festa Major de Piladomíu Nou. Les activitats començaran el divendres, dia 3. Amb missa, crazy, zumba party i concert amb toc de folc. I el dissabte, a partir de les 11 del migdia, Jocs de Cocaña, Festa de l'Espuma. També tindrem petanca, cronoescalada, concert de Festa Major amb llançament de tres coets... I a partir de les 21.30 hores, mongetada popular i gran ball amb el magnífic Joan Serra. I si vols més activitats, el diumenge et convidem a la 17.00 torneixa de petanca, memorial Tom Ballús, a partir de les 9 del matí. De les 10.00 a dos quarts de dugues, trobada d'exposició de col·leccionistes de plaques de cava. Missa solemne i trobada de gegants i cercavila a les 12 del migdia. A la tarda partirem de les 7, ballada de sardanes amb la cobla Súria. I comptarem amb la presència de membres de la joventut sardanista de Porreig. I a la mitja part, coca i xocolata. Ja ho sabeu, no et perdis la festa major de Vila 2009. Vinga, va! Ah. Són les... Ah. Són les 12 i 36 ah. minuts. Aprova uns auriculars. Joan, ja tenim el Joan ja que està en plena forma, eh? Joan Torrent, eh? El president del Club Atlètic Berga, que troba a faltar, doncs, que no ens sent massa bé. També tenim el Joep Escudé. Joep Escudé, que ens sents bé, tu? No. No. no. no, no, no. El Josep eh, Antoni Garcia ens sent eh, bé, sí, fa mal dir que sí. Molt bé. Molt bé, no? El, el Ramon Pera. Bé, bé, també. Té bé, Xavi i Tomassa. Molt bé, perfecte. Perfecte, ens sentim bé, no? Bé. Doncs vinga, ara que ens sentim bé, anem a formular, doncs, les preguntes. Aquí tenim ja dos membres de la junta directiva, com és Joan Torrents, ell és el president, com deien, del Club Atlètic Berga. Però començarem per l'esportista, un esportista que... Que, que, que, bueno, uh, corre i corre i corre i corre i corre. Com el Forest Gump. És en Xavi Tomassa. Xavi, uh, anem per tu. Per què anar a córrer tant? Bueno, és una manera de desconnectar, de, bueno, de passar-ho molt bé, de, de disfrutar. I s'ha de, de fer el que un creu que, que li va millor i a mi, a mi em va bé córrer. Quina és la teva especialitat que més t'agrada de córrer? Bueno, 5-10 mitges i bueno, aquest any he provat un demarató que la, la repetiré però tardaré un, tardaré un temps perquè no estic acostumat a això tan llarg. Txar Tomàs, també ets um, ets membre, membre del, del Club Atlètic Berga i corres pel Gones, no? També? Sí, bueno, ara estic corrent per l'Atlètic Barcelona, però sóc soci del, del Club Atlètic Verga i bueno amb el que puc els intento ajudar. Això de córrer pel Club Atletic Barcelona ha canviat alguna la teva vida? Bueno, abans feia els dies de qualitat els feia aquí dalt la verga i ara bueno, els companys del club entren en la malgràcia i algun dia intento baixar algun gos a vells i, i bueno, amb això sí que he pogut millorar perquè entrenar en pista aquí dalt no tenim i, i sempre que pots Pues intento baixar al Congost i allà, allà et foten les piles i et fan córrer ràpid i has de fer el que pots i, i sí, sí, millorar. I per on et fan córrer, allà? Ah, bueno, a la, a la pista i entrenar a la pista, fer sèries i, bueno, uh -huh. seguiu una mica el que fan ells i perquè ells, tots els que corren a la l'Atleti Persona són, són tots que estan a davant de tot i, bueno, intento aprendre de, de tots ells i poder seguir millorant. Diguem que córrer en pista eh, és més fàcil que córrer per asfalt com fas moltes vegades? Bueno, a estic més acostumat i la pista és un... Bueno, és, pots fotre unes bones patades també perquè si si entrenes en pista i et passes de ritme i has d'acabar l'entreno i tal, ho passes bastant malament. Però bueno, a mi m'agrada més l'asfalt pel estic més acostumat i, i intento entrenar sempre per això en pista de terra o herba o tal, perquè si no, articulacions, genolls, tot això, al final et passa factura. Molt bé. I, i amb, Asfalt, ai, perdó, amb muntanya has provat? Sí, eh, però no, aquestes tan llargues que fan i tal, no. Jo si faig alguna muntanya, tipus 10 quilòmetres, 15 quilòmetres, encara. La setmana que ve poder haig de fer aquesta de l'afrontada aquí de Porreig, uh -huh. però si jo afec faré la curta perquè jo aquestes coses tan llargues ja tinc. <ríe> A mi quan se m'encongeix el camí, per entrenar sí, però per anar-li més ràpids costa, costa bastant. Molt bé, doncs anem al Papillo. Papillo, bones, bones, ones, eh? Tenim moltes ganes de veure't aquí, eh? Bon dia, va, disparar. <ríe> Escolta, aviam, jo ara fotré una matxacada de preguntes, que... Fliparàs, pregunta eh? el que vulgui contestaré que em doni la gana, que eh? <ríe> vaig dir. Molt bé, molt bé, me l'has tornada, me l'has tornada, papillo, molt bé. Eh? Uh, doncs vinga, <ríe> doncs per què corres tu i no jugues a basquet? M'agrada que em facis aquesta pregunta, <ríe> <ríe> perquè em sembla que amb un metro i que faig, el <ríe> futur tinc jo... Sí? Sí, no, en sèrio, vale, no, va, no, perquè... va. He de córrer perquè si em quedo allà a casa la dona dóna feina i això. Diu, Saps què, Carle No m'has dit tan sèrio. És sí, veritat, és la veritat. Ah, no, sí, no? La... no, perquè, no, perquè m'agrada. Acosta't no, el micro. Acosta't el, el micro cap allà davant. Més cap amb tu, més cap amb tu. Així, pots estirar-te. No, sí. sí. sí. m'ha d'anar a dormir bé. Bueno, Escolta, i... i bueno, el Papillo, tal com ho, tal com veieu, ell és així, eh, de, de maco, no? Diguem que... Mm -hmm. Que... Eh, abans parlàvem amb el Josep Proset de, de la trail de, que es fa a Navàs eh, fa 15 dies va fer la, la romànica. Sí. Vale. Campionat del món de Navàs. Campionat del món de Navàs que el va guanyar una vegada ell, eh, tu, no? Bueno, jo vaig fer l'ultra, el primer en què va fer l'ultra sí? va, va ser el primer. Va ser el primer de fer-la, no? Sí. Va ser el primer de fer-la, o sigui, vas guanyar-la. Bé, bueno, però no, no hi ha classificació, això. Només el fet d'acabar-la ja, he... ja, ja... Sí, no sí. tenen premis a la gent que va no, a correllar? No. Ara és un far de tot i no et donen res. Bueno, Podríeu aprofitar fer-ho el primer any i després no, no. <ríe> tenen els premis. Molt bon, bé, aquí ho has anat dir, no? Que haguessis arribat a guanyar la romànica, no? U perquè... Ultra romànica. Ultra romànica, perquè re resulta que som, com deies el Brusset, i 80... 3,5 a, a peu i, i bueno, aquest any han sigut 105 en bicicleta. 105 en bicicleta. Com, que vols dir que aquest any ha sigut 105? Sí, perquè van modificant no sempre la mateixa ben bé el mateix circuit ah? que tenia 105, quasi amb 3.000 de nivell en BTT, que és molt ha eh? ja, de, de fer l'addu gas uau, Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, doncs Déu -do. eh, això a Xavi, a Xavi Tomassa ja, ja sé, pues, se li fiquen els pèls de punta, eh? Bueno, això jo veig llull eh? Sí, ho veig no. oh, però és un altre ritme, eh? Sí, sí. Ja, ja, vas, clar. És un altre món, això és un altre món a ritme tortuga, eh, va Clar. fent I anava picant pedra, picant pedra bueno, Que s'acabi la pedra 83... O el martell 83 km de bicicleta, ja ho veieu eh, Quasi res eh, Què t'agrada més, Josep? Eh, muntanya o carretera? No, tot Un bon cardador s'ho tot Sí. Sí, encara un 2000, quan quan ten. No, quan, quan ten la chispa aquella, ja, pues tarda sí. fer 10.000, a fer intentar fer marca, maleta, quan no té tanta chisma, encara, sí, sí, però eh, eh, questo Dominic Ramon, no, ma, questo Dominic, que se senti, que se senti Ramon, home. El que dins que si no superen la gent, sin no superen aquestes brometes que feu. Uh, què deia, José? No, tot de la punta que tingui de chispa, quan té chispa t'agrada fer 10.000 i això. Sí. quan no tens tanta, pues una mitja i per fer maratón també n'he fet aquest any que vaig fer me la meva marca sí. Pogué baixar de 3 hores per mi ha sigut tot un... Molt bé, sí, i com que ja gairebé tenia l'entrenament fet però dir, ara he fet romànica. perquè això ja una vegada veus... fa molts anys que corres, Josep? no, no, jo estic aquí per casualitat eh? pa -pa passo per aquí vaig tenir bueno, un accident de bicicleta això, em va una mica allà la bicicleta deixar la una mica i va donar per córrer això i no se'm donava malament i de moment encara, com que no em fa mal moltes coses, però encara ho vaig fent. Uh -huh. Molt bé, vas fent bé, eh? Bueno, ja ho dic, ja pararem allà al cementiri, de moment gas. <ríe> <ríe> molt bé, va, vinga, anem a passar doncs als membres del club, eh? eh Parlem amb el president del Club Atletic Berga, que és el que està més enxufat, és en Joan Torrents. <ríe> <ríe> uh, uh, <ríe> Joan Torrents, bon dia. Bon dia. Uh, M'agrada molt que siguis aquí. Um, i pogués parlar doncs, directament doncs, del club cosa que jo no puc fer si no ve ningú um, Joan Torrents, um, per què es va fer el Club Atleti Verga? Bueno, jo no per... vaig ser dels fundadors del per... Club Atleti Verga Per què va néixer el Club Atleti Verga? Ah, oh, però m'imagino que és per perquè hi hagués un club més a Berga, un club de gent que en aquell moment volia córrer en aquell moment era poca a la gent que corria a la gent que corria semblaven estranys i a partir de... clar això estem parlant del 88. déu nhi I nosaltres... Jo vaig entrar quasi, quasi bé 20 anys després. Uh, vas entendre la filosofia, doncs, que es portava llavors al Club Alet S'està mantenint uh, des de l'inici fins aquests anys que han anat transcorrent? Sí, el, cl el club va funcionant. En, bueno, la, la Junta... N'hi que som... Pues farà 25 anys quasi bé. I es van mantenint doncs, els, el, diguem, les directius de l'inici del club? Que, per exemple, bueno, doncs, hi ha hagut variants. Sí. Hi ha hagut moments on hi ha hagut molt poquets socis, en que hi ha hagut molts socis. Perquè això, ara, això és una altra pregunta que anava a fer eh, amb els clubs. Eh, com sobreviu una, un club eh, de latisme? Bueno, tenir socis és important perquè després sobrevius de... La, la, si montes alguna cursa intentar treure alguna de les curses nosaltres havíem fet la mitja marató de Berga, la pujada i baixada de Caral però eren curses que molt limitades no, no arribaves... clar feies una mitja marató que no arribaves a 200 corredors i els gastos eren, eren forces, o sigui que tu ja arrasaves només per per cobrir, no tenir pèrdues. Per cobrir gastos. Per cobrir gastos. I la pujada i baixada de Caral, que aquesta la vam crear una mica perquè dintre del club hi ha socis, que a mi els agradava molt la muntanya, era curta, eren uns 10 quilòmetres, uh -huh. i aquesta al principi va semblar que tenia molta tirada, però després va passar una cosa, que els, es va crear els mountain runners, per dir alguna cosa, els mountain runners no venien perquè la trobaven curta, i, I els que corrien no varien perquè preferin córrer sobre es I aquesta també al final vam decidir deixar-la. I al final la que ens, ens ha consolidat és la Sant Silvestre. Sí. Aquesta ha, ting, ha tingut una tirada bestial. Sí. Vam començar ara fa... Aquest any, fet, ara aquest any farem la, 17, la 17a edició de la Sant Silvestre. La primera edició només hi havia 60 o 70 corredors entre petits i grans... I ara estem parlant que l'any passat, entre petits i grans, vam arribar als mil corredors. Carai, carai. Aquesta s'ha consolidat. Allò que dius, que dius, ostres, mira, ara passen les de la Sant Silvestre, et poses allà com i abans no acabes, dius... Uh, la, veritat, altre, la veritat altre... és que si estàs allà és maco, eh? Sí, allà sí. El, el passeig aquell del Vall, sí? amb tants corredors, el la veritat del Vall és que És el passeig de la indústria, oi? Sí. Vale. Vale, vale. I, ja, veus, i, i per què passen per la per la carretera o passen pel passeig? no, per... no és, és, tot, bueno, és, és tot pel urbà, és tot per dintre de la ciutat. Ah una, una volta de 10, de 5 lòs. bé que, Amb 5 lòs tothom s'at traves. Ah L'bo que té aquesta carrera, i el que en sembla que és el que fa que hi ha tanta gent, és que, a ser el dia que és i aquest dia que et trobas, pues, que et venen els del futbol, els del bàsquet, els del handbol, els del volei, tot aquesta gent que, que no pot córrer, que només practica l'esport i com aquest dia no es juguen a res, doncs pues els hi va perfecte. És, és diguem, que és una, una, una cursa que vas més que tota passar ho bé, no? O van a córrer gent? Jo crec que van a passar-s'ho bé. Ara, dintre de tot, tenim unes esferes allà davant que també van a guanyar i podem dir que per el tipus de cursa i no haver-hi premis en metàl·lic, podem estar contents dels corredors que tenim al davant. Molt bé, Joan Torrents, eh, ens veiem després. Després te'n faré unes quantes més de preguntetes. Uh, Ramon, Pere, bon dia. Bon dia. Uh, tu estàs passant bé? Sí, sí? La, la fàbula. M'encanta, m'encanta, doncs. <ríe> jo, uh, Ramon, Pere, moltes gràcies per ser aquí, eh, de veritat. També, eh? um, no et mereix. Uh, tu, Ramon, també per corres. Per què corres? Jo corro perquè tinc molts deutes. <ríe> jo, jo la primera vegada eh? la primera que que vaig córrer era davant d'un policia perquè... eh? Eh? <ríe> sí, sí molt bé, molt però bé. corro perquè és un moment que ho pots fer sol sí. i no tens a ningú i no et molesta a ningú molt senzillament bé. és i també pam pam pam li dones voltes sí, sí, sí, sí, això sempre t'agrada més córrer a l'asfalca per terra? bueno, va més bé a l'asfalca per terra a terra, m'entrebanco i... malament. Sí. sí, sí. Molt bé, Ramon, bueno, ja el tenim perquè també és el president del... diguem, el president de, del Club Atleti Porreig. Ramon, Pere, aviam, eh, per què va néixer la, la, el club? Doncs pues mira, va néixer perquè senzillament es van trobar dos il·luminats en una cursa i pues, vam decidir que volíem córrer i volíem portar el nom del poble a les curses que anéssim i bàsicament és, és així molt bé, I, bé i perquè us agradava les, les curses i això, i us sí. trobar aquests dos <coughs> va haver-hi una influència externa? no, no veu conèixer amb alguna altra gent us van començar a informar bueno, vam buscar-ne dos més, que és el mínim que necessites <laughs> dos, que... dos il·luminats més sí. sí, sí ara sou quatre il·luminats, quatre il·luminats. Molt bé. i la Carla que ho fa, perfecta. també, eh? bueno, tots els que tenim ho fan perfecte ho fan, sí? Sí. Uh, serà perfecte doncs hi ha ja Ramon però uh, uh, el mountain runners va molt per muntanya això és una cosa que vull aclarir i aclarirem potser en la recta final del programa uh, el mountain runners va molt per muntanya uh, Club Elèctric Borreig dedica més asfalt bueno, dedica tot nosaltres ho fem tot Que passa que si és cert que cadascú ha de, de coercer el que té al seu poble sí o sigui, la seva comarca mhm uh -huh. Els muntanranes tenen la muntanya de Berga, que és molt maca, s'han pues, dedicat a fer muntanya. Sí. Nosaltres aquí fem la cursa, que la fem la setmana que ve, i també hem decidit fer-la de muntanya, perquè aquí l'asfalt no es pot córrer, no. Aquí aquest poble és... o puges o baixes, o puixes o baixes. I tampoc és, només fer-la de muntanya que no pas. O sigui, penses que, que en un futur les directrius que agafarà el club és eh, muntanya? No, no, no. Esteu oberts a tot? A tot. Molt bé. Teniu gent inclús que corre per asfalt o que li interessa curses com per exemple en Xavi Tomassa, que fa els 10.000 quilòmetres, eh, 10.000 10 metres, sí, no. 10.000 quilòmetres encara. Nos, Obre, Xavi, nosaltres ja. fem muntanya i asfalt. Bé, bueno, on anem? Doncs pues anem allà, i vas en grup i tu passes bé, sí, i sí. d'anar-hi tots junts. És igual fer muntanya que fer asfalt. També, també us reuniu tant tant tan amb la colleta i aneu a córrer, sortiu junts sí, a córrer solem sortir un cop cada mes un, un cop cada mes, mes sortiu a fer una cursa no, no, bueno, fem una sortida nosaltres per aquí, al poble, amb els socis i... amb en entrenaments podeu quedar d'acord, també si bueno, s'escau la finalitat era que un cop tens el club fet en tres ja has fet una sortida o dues o tres, en tres va paguin quedant hi ha gent que se sent més bé sortint sol, hi ha gent que se sent més bé sortint dos o, o sortint tres. Uh -huh. I hi ha, hi ha moments per tot. Hi ha moments per anar sol i hi ha moments per anar amb colla. L'economia del club, Ramon? L'economia és... no la sé. No, no, no arribes a... Aquí no arribo. O porta la il·luminat, A L'últim les... eh? il·luminat sí. que va entrar... Va és, dir, és, el, ja... és el que s'ha quedat a la llibreta. <laughs> jo ja tocaré el tema de la caixa, molt bé. Bueno, Perquè, cost, bueno... costa molt. Nosaltres tenim dos, dos patrocinadors que són el, el Metàl·lic Soler sí. el, de l'Esteve Soler i llavors tenim el JPM, el Piques que van aportar uns diners per poder començar i entre això els socis i mirar de no perdre el lloc més doncs pues, i llavors, vas, vas fent. i llavors com deia en Joan Torrents no? que aquestes curses, doncs, com per exemple la frontal que es farà, anem de parlar de, pues, la proper, la proper, el proper canvi anem de parlar de, de la frontal la frontal també que es, fa, que es farà aviat no? sí, el, el dia 10 la setmana que ve, divendres al sí. vespre, tancarem les inscripcions per internet, em sembla que el dimecres o el dijous i llavors tots els que vulguin es podran inscriure el mateix dia de la cursa Molt bé. que a nosaltres ens va fenomenal perquè els hi cobrarem un recàrrec. Un tot, tot, tot, ajuda. tot ajuda. Ah, bé, bueno, clar, clar. Sí, senyor. O sigui, ja ho sabeu, eh? Que, eh, els, eh, els corredors que vulguin córrer a la frontal. És una cursa atractiva, a més a més nocturna, a més a més acabarà a la piscina, a més a més hi ha música, a més a més... Es podran banyar a la piscina. Es podran banyar a la piscina de nit, que això fa des de que jo tenia 11 anys que no anaves destranquis a banyar-te a una piscina, eh? Ah. I doncs ho podeu fer sense estar destranquis tranquil·lament a la piscina, eh? Hi ha birres, eh? I amb birres també. Sí, senyor. Sí, senyor. És doncs bé, estem a la recta final ja d'aquest col·loqui taula que tenim aquí. Eh? Uh, anem a parlar doncs amb l'últim membre que ens acompanya. És, ell és en Josep Escudé. És possiblement... Josep Escudé, bon dia. Bon dia. És possiblement el, el futur president... Cocu president. És el futur, no, possiblement no, no, el futur no, no, president del no, Desmuntemarges, no, no, no, no. del famós ja, eh? Club Desmuntemarges de Navàs. No, no, no, no. això de president de moment ho veig molt llunyà, eh? Hòstia, no. quina veu que fas, jo. No, a veure, jo estic a dins de, del club, si és que es pot dir club, perquè sí? realment no sé si sí. arribem a existir com a club, i bàsicament perquè m'agrada, i eh? perquè m'agrada el córrer, i m'agrada doncs, col·laborar amb tota aquesta colla de gent que són tots molt macos, i aquí estic, però de president no, ja hi ha el Rosset que és el president, diuen. Que sé, bueno, bé, bueno, sé, sé que clar, desmuntemarges, sé que les desmuntemarges eh, estan al marge, eh? espero que desmuntemarges, ara, ara que em ve pel cap, eh, eh, després de, de, de l'entrevista d'aquest programa, us ho sigueu dient Desmuntemarges, no us digueu Desmuntar Estudis. Desmuntar barres. Desmuntar barres. ràdios. Desmuntar ràdios, saps com vull dir? Digueu-nos Desmuntemarges, que és molt maco el nom. I a què ve el nom d'aquest de Desmuntemarges? De què ve el nom? Sí. No tinc ni idea. De què ve el nom, és Roser? Maco. És maco. No La veritat molt... és que no sé a qui se li va ocórrer, eh? Venir. Uh, un dels membres fundadors, sí. doncs no sé per què, va, va, va, va, va, no, sé, no sé, realment d'on d'ons ho va treure. I són coses que li haurien de demanar amb ell. A Lucanava, eh, uh, no, no, no hi és ara en el, aquest membre, en el, en el club, no? Sí. Si sí, és? sí, encara hi és, sí, sí. Hi és, yes, vale. no tinc el telèfon ara si ho vols tens, trucar. Tens, tens el nom? Ostres, ara ara sense l'hora amb el Pau, uh, de parlar amb el Pau, eh? el Pau. A veure, eh uh, Escudé, ehm uh, uh, què t'anava a dir? Uh, clar, vosaltres esteu uh, vinculats amb una altra societat, diguem, amb un altre club, un altre club, no, sí. no, sou una rama d'un club, vosaltres no, no funcioneu com el club individual. Sí, realment no Tampoc... estem constituïts com a club. No esteu constituïts com a club. A veure, som, diguéssim, una branca, o una subsecció, diguéssim, del Centre Excursionista de Navàs. Centre Excursionista uh -huh. sí que és una, una entitat oficial, i nosaltres, com que vam, es va formar el club, no si com imagino que molts clubs es forma una base de que quan els amics es coneixen perquè van a córrer i, i l'un a l'altre es doncs, queden i es troben i diuen per què no portem una samarreta tots iguals i, anem a, i ens apuntem a curses i fem tota una sèrie de coses i així va creixent, suposo que és d'aquesta manera que surt el, els desmuntemarges, no? però com a entitat pròpia no existeix no? ja no està constituïda com a, com a entitat ni com a club i llavors pues, estàvem eh, dins de la... Som una secció, diguéssim, del, del centre excursionista de Navàs. De què viu el matamarges? De què viuen? De què viuen de treballar com tothom, sembla, els que poden. Uh, però, però el club, el club en si, els diners... No, el club, el club no té una autosuficiència, diguéssim, com per... per... L'economia està com la, la meva particular, o sigui, per terra. <ríe> Molt bé, perquè, perquè rebeu algun tipus de subvenció de part de l'Ajuntament, mitjançant no. el centre excursionista? No, no, no, en aquests moments no. El, ja et dic, el pertany dins d'una altra entitat oficial, com és el, el centre excursionista, doncs llavors nosaltres ens dediquem a... a a, a córrer curses i, i, bueno, i amb això potser hem augmentat el número de socis dins del centre excursionista, perquè hi ha molta gent que doncs, per simpatia o perquè els agrada córrer s'apunten doncs, i es fan socis del centre excursionista i això doncs, és una aportació anual que, que, bueno, que, va, que millora l'economia de, del centre excursionista, però no de, dels desmuntemarges. Joan Torrents, eh, vosaltres rebeu algun tipus de subvenció en aquest tipus com a club? Mm, no, doncs en aquest moment no. En aquests moments no. no. Havíeu rebut? No, no, no, tampoc. No. Mai havíeu rebut res? De subvenció. O sigui que Ramon Pere, la contestació per part teva deu ser la mateixa, no? No, nosaltres, l'Ajuntament aquest any ens ha aportat una sèrie de diners per poder ens ajudar a cobrir un gasto de la cursa Aha, i estem, la... estem molt agraïts. Bueno, de fet, fa dos anys o tres que nosaltres hi som, eh? que tampoc... Ja, fa, és, és recent. El... Sí. Sí. Bueno, hi ha ja, ajudes de l'Ajuntament, sí, però ja, de, de, ajudes. De, de, ajudes, que, per exemple, fas una cursa, organitzes alguna cosa, ja, doncs... Eh, allà et col·laboren, sí, la policia, que sigui sí, les, I que, que les balles, llocs, que sigui sí. sí, els locals, però... Econòmicament... Econòmicament no. no, no. Molt bé, doncs, s'acaba ser la una del migdia, doncs ara, com sempre, fem un petit parèntesi per la publicitat. Eh, publicitat Després parlem amb Pep, eh, Pep Bertoló, seran deu minuts i tornem amb ells, eh, amb els protagonistes d'avui. Fins ara. Residència Sard Montmartre de Porreig.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 I foresaw you like an old story from my family tree that was handed down sir Vinga, va, una i cinc. I ara ja tenim un poti poti de taula aquí, que hi són tots. Eh? Com ho farem, haurem de, de, de manegar-nos-lo com ho puguem, perquè ja us explicaré. Hi ha com cinc micros, hi ha micros, perdó. Hi ha deu persone, persones. Eh? Anem a començar, doncs... Doncs, per la Carla, Carla Clusa, agafa un micro. I li direm, li direm que... Que... Vols continuar, corrent? Sí Sí, és el, és el que penses que t'agrada i lo que t'aporta sí. sí. No eh, sí. T'agrada més na córrer que a competir, peral manera? Bueno, sí, perquè ara he estat molt temps sense competir i m'ho he passat bé igualment. No he tingut cap problemes. Uh -huh. Competís diferent, també coneixes més gent. Sí i és més intens no, no, es no estàs tan per tu eh? ostres, és que jo ara tenia que estar pensant aquí en... no, una... no, no? <laughs> no? però has d'estar de més, més preparat no? per, fer una per competir sèriament en canvi si no competeixes, doncs mira vas fent però si no competeixes vas fent el teu aire i, i sí. vinga, ningú t'apreta ningú activa, ningú sí. dius aquell, no puc seguir has anat a córrer amb gent? sí Sí, sí. I què t'has trobat? Què t'has trobat? Per exemple, que dius, l'he d'esperar, no, bueno, que som amigues i és igual no. que l'hagi d'esperar. Bueno, una mica de tot, no, perquè sí que tens la típica amiga que vas al mateix ritme, però també hi ha els que van a davant i els vols atrapar i no pots, i els que et van a darrere, que sembla que els hagis de tibar una mica, també. Uh -huh. Però a vegades també ets tu el que vas a darrere i també ho has d'entendre. Bueno, Molt bé, sí, sí. Molt bé. Maria, um... el mateix... Um pots continuar corrent? jo mentre pugui, sí perquè és el que m'agrada jo necessito poder córrer per, per sentir-me millor perquè si algun cop he hagut de parar de córrer per alguna lesió o alguna cosa, doncs he passat fatal Per tant no sé, a més estudiant també és necessari tenir el temps aquest per, per sortir i ara segon de batxillerat treball de recerca, selectivitat, tot plegat Necessito, és, és clau poder sortir i córrer. Corres per competir? Mm, normalment sí, ara sí. Perquè des de fa uns 4 anys que, que vaig començar amb curses de muntanya i així més serios, sí. Perquè tinc un calendari de curses marcat i a part d'algun mes que no n'hi ha cap, normalment sí que estic entrenant més per competir que... O sigui, de disfrutar, ho disfruto igual però no tinc... O sigui, tinc la pressió aquella de, de fer bé els entrenos per poder poder anar bé a les curses. Ahà, eh, molt bé. O sigui que la competició a eh, tu t'agrada. Sí. T'agrada Vull... eh, eh, exposar en aquell moment el que has treballat fins llavors? Crec que aquí hi ha la recompensa de tot l'esforç que, ah que he estat fent durant tota la setmana durant tot el mes abans de la competició. I també m'agrada poder competir primer per, per demostrar-me, no els altres, sinó demostrar-me a mi mateixa que, que ho he fet bé, que he entrenat bé, i a més a més la, la competició et dóna moltes amistats noves, et dóna moltes ganes de seguir endavant i crec que és, que és el més maco que hi ha per, del córrer. Uh, quan entrenes també arribes a punts de competició? En no. En el teu cos, estat físic? No. Um, jo mateixa sí, però quan no entreno amb els altres no. Quan entreno amb d'altres sí que hi ha una miqueta de competència però normalment no, normalment cadascú entren el seu ritme i sense, sense picar-nos diguem entre nosaltres. Molt bé, molt bé. I, i bueno, això, això que deies de la competició... Eh, ara s'ha manat, eh? S'ha anat el tema aquest de la competició. Bueno. Es igual passarem, doncs, a la Rosa, a la Rosa. Però bueno, ha quedat molt clar, queda molt clar doncs, que, que ella posa doncs, l'esforç, per competir. Rosa Navarro, tet ve proves igual que com competeixes, quan trenes per competir? t'agrada competir? Sí, m'agrada molt competir. M'agrada, penso que bueno, és un algun diferent. Uh, és Un dia surts amb els amics, tu passes bé, un altre dia entrenes sol i t'esforces, Tu passes bé i, i competis una cosa més del que m'agrada córrer. Et passa com la Maria també, que quan entrenes, quan entrenes eh, sola arribes a punts d'arribar doncs, eh, com a competició? de posar el teu cos Home, i, i hi ha dies que... M'està tot anant, m'està tot anant... No dones el tot, tot, tot, tot. mai en un entreno, però... No, bueno, dones el 100% de lo que has de donar, de lo que et toca. Però, bueno, hi ha, ha entrenos que són durs, molt durs, i que quan acabes dius uff... No és una competició, però dius, avui, avui tega. I la competició? Eh, la competició sí que allà és quan poses el teu cos al màxim, no? Sí, aquell dia no hi ha pulsòmetre, no, havia que el dia sensacions i a lo que dones, ja està. aquell home que et diu el del martell, que et diu, "Has d'acabar la força, acaba com puguis", l'has trobat? el del martell, que la força, acaba com puguis", l'has trobat? Ah, bueno, yo yo amb alguna cosa me he trobat al a eh. Te l'has trobat un dia? Sí, sí. Vale, molt bé, escolta, doncs ara acabem amb la Rosa, Rosa Navarro, doncs, i ara fins quan? Ara fins la setmana que ve a Tenerife. A una Tenerife, mitja, una gran cursa, eh? una sí, sí, marató. ho tenia apuntat aquí, el... fins a Marató uh, de, de Tenerife, com deies, al Teide, corre al Teide, sí. que és amunt i avall al Teide? Sí, pujar i baixar. Pujar i baixar. No té, no té secrets aquesta cursa. És, allà el perfil no te l'has de mirar dues vegades. I, i què és difícil del TED? Ja has anat cap vegada a correr Aquesta de vacances. Allà no. no. he estat a Gran Canària, vaig estar al desembre a fer una cursa a Gran Canària, i bueno, a l'ahir al costat. Però bueno, aquesta és una cursa molt diferent. És una mitja marató, l'altra que vaig fer va ser una marató, i és pujar, baixar, i bueno, és una... és, per mi és com si fos una vertical. Però hi ha alguna cosa que no, tampoc he fet mai, pujar un, un, fins a una alçada i tornar a baixar. No has fet mai? Això sí no. Serà una experiència. Mar, no sé com se'm donarà. Doncs estarem pendents de eh, què t'ha passat, no, no, no. eh? Bé, com anat, eh? Esperem Gràcies. que et vagi bé. Ara tenim, doncs, a la banda de l'altra banda del fil telefònic, en Power Bertoló, eh? Finalment l'hem pogut localitzar. Pau, bon bon dia! Hola, bon dia. Escolta, que aquí tenim una taula, estem parlant i és una festa, eh? Estem fent una festa aquí de, de, de l'atletisme, escolta, eh? Impressionant, eh? Llàstima que no hi hagués pogut sí, eh? Perquè ens estem passant d'allò més bé. Escolta, Pau, que, que aviam, això de, de, que, de que fins als 30 anys no havia fet ni un metro, corrent? Sí, bueno, havia jugat a futbol una mica, sí. de jugat jove, de jovenet i després en bici. Amb bici sí que no havia fet uns, uns quants de metres. En bici, sí, en bici havia anat molt, però el que és córrer, córrer, sí que no ho havia fet, no ho havia fet mai, el que passa és que el cos, si tota la vida fent esport i així, doncs, quan portes llavors un temps ja corrent, ja se t'adapta i, bueno, no és que no hagués fet mai res, no, al contrari, sinó que en bicicleta havia anat molt i competició, moltes hores, uh -huh. i de fet un esport molt paral·lels. I, i, I és possible, doncs, la combinació aquesta de bicicleta i córrer? Uh, jo crec que sí. També depèn de la disciplina o modalitat que, del que entenguis de córrer. Uh -huh. per, si, per ser un atleta pur de, de 10.000 o de 5.000, si no tens un bagatge ja històric des de petit has corregut i tens una formació atlètica, una bona tècnica, és impossible, impossible si estigués competint amb 5.000 o 1.500, no, evidentment, no, no en lloc. havent començat tan tard. Però pel que és per fer curses d'ultradistància, que ja és un factor més, <ríe> més de... No és tant el treball específic de d'atletisme, sinó que moltes estones camines, hi ha les baixades, hi ha la part tècnica, hi ha la part de força... Doncs eh, si vens altres esports, doncs pots tenir un bon rendiment. Perquè, Pau, escolta, acostumar a pujar a les muntanyes i coses d'aquestes, dius, vale, però pots anar a fer-te un lloc, no sé què seria, allò, eh? una ultra-trail, ultra-mega-trail d'Alpònia, no? Eh, sí. Això com ho pots entrenar? Això no es pot entrenar, no? Bé, això, això jo vaig a l'entrenament bastant similar al que faig sempre. És a dir, allà sí que havia de córrer uns 50 quilòmetres cada dia... Però que no era, no era la distància, potser, el que era el més dur, sinó que eren les condicions, les condicions meteorològiques, la monotonia del terreny, tot molt igual, molt fred, i això era el que em feia por. Era més una qüestió de tolerar el fred i de l'adaptació que no pas del, del factor del, del quilometratge, no? Perquè ja estic acostumat, doncs molts dies faig més de 30 quilòmetres entrenant, un dia rere l'altre, és dir que no havia de ser un... El repte no era precisament la distància amb què ens havíem de trobar i com que també ho feia sol i no era una competició el ritme uh -huh. també el podia marcar jo Vull dir que tampoc havia d'anar a un ritme molt elevat, sí com era un ritme més o menys alt, per no agafar fred i perquè com abans arribés millor però tampoc havia d'anar a competir contra ningú no? llavors el ritme també te'l te gestiones al, al teu gust Va ser un desig personal teu anar a l'Apònia? Ah, oh, no. No, no. Va ser una proposta que em va venir d'externa d'un patrocinador que tinc i que tenien interès doncs, en fer una activitat així diferent a la competició i, de fet, em va venir tot muntat. Eh? I van dir, vols i tu, un atleta, que faci això? I jo vaig dir, doncs sí. Després de pensar-m'ho, mirar-m'ho i veure on què consistia, vaig dir, doncs sí, ja ho faré. I després, a partir d'aquest moment, doncs, ja, va ser, doncs, ja em va motivar, ja vaig veure que seria una cosa diferent de la competició, que em venia de gust doncs, de fer-ho i tal. Però no va ser una decisió pròpia ni, ni un projecte generat per mi mateix. Eh? Uh -huh. uh, et vas trobar amb alguna anècdota? Uh, sí, bueno, algunes. Uh, Algú no? Recordo, <ríe> un oso polar, no? No, <ríe> no, perdó. No, mm. vaig veure reents i o os no em vaig veure cap. Animals n'hi havia varis, però el que em va cridar més l'atenció mm -hmm. és que vam arribar amb un allotjament uns dels dies i, i la noia que ens, de, que ens donava la, la clau de l'allotjament aquest diu, tu el boig que corre aquests dies per aquí, <ríe> per aquí el, els camins aquests, i en va tota la regió plena. Però com pot ser que hi hagi un sonat? La veritat és que no vaig veure ningú més corrent. No vaig a ningú corrent amb tota la setmana que vaig estar allà, a part de jo. D'on i d'hora. de boig, total, sí, sí. total. Em de boig. Mira, dius, sapiguessis allà com hi van, doncs, eh? Allà on, estem, allà on vinc jo. Allà, sí, allà corren tots. Aquí surts a córrer, cap sí, sí. a Catàlia, et trobes a 25 persones qualsevol dia. I, I allà, en tot el país, no vaig veure a ningú corrent. I clar, llavors anava per allà, em veia algun cotxe a passar i em pitaven volent dir, però què fot aquest? Va, va sube, sube, no? puja, va, que et portem. Sí, sí. Aquest s'està escapant d'algun lloc. Però no, sí, no, no. Va ser això com una mica d'anècdota, però a més, doncs bé, va ser una experiència enriquidora, sí. Molt bé. Escolta, hi ha un membre aquí a la taula, perquè no problema d'emprenyar més. Hi ha un membre aquí a la taula que et vol fer una pregunta. Ell, eh, si no el coneixis, sí. en Papillo! Papillo! Hola Pep, què tal? Volia fer una pregunta perquè jo et conec tu de l'època quan anàvem amb BTT després sí. vaig perdre una mica i vaig veure allà per la tele que corria i com va donar per fer aquest canvi de la bici al córrer? Sí, mira, això és una mica un procés natural, jo sempre interpreto perquè uh, la bici doncs sí que et dona unes sensacions més d'adrenalina Tu passes bé quan baixes, la BTT que és el que fèiem nosaltres doncs uh, és això, no? És una barreja doncs, del físic, amb la tècnica, amb, el, amb la diversió, i potser quan et vas sent més gran i que també disposes de menys temps pel, pel que sigui, no?, per motius laborals, o de família, o pel que sigui, ja busques uns esports doncs, més tranquils, més lents, uh, que surtis a entrenar i que en poca estona puguis fer feina, i una mica És una evolució. I doncs ara jo ja potser em diverteixo més anant a la muntanya, a veure els paisatges i fent unes, un exercici més físic, que no pas anar a fer una trialera amb la bici i, i a riure, no? Vull dir, no sé, és un procés una mica natural. També a la vida tot, tot van sent cicles i, i primer se dona per un esport, quan ja portes bastant temps fent aquell esport ja vas perdent la il·lusió perquè veus de doncs, que hi ha has fet un cicle, no has competit per tot arreu, ja no tens marge de millora, llavors proves una cosa nova, veus que, que vas millorant i bé, ha sigut una mica això, no? un procés natural que, que molts ja hem anat arribant, perquè tu crec que també estàs corrent bastant ara. Sí, però jo quan arribo llavors... d'alt veig tot borrós. <ríe> <ríe> Pensaig que això, eh? Molta gent hem començat doncs, esports d'equip, quan en... som joves i petits, després ens en anem a tipus bici, coses així, és esquí, i coses d'aquestes, i quan ja et vas fent més gran hi ha el més fàcil, no?, que és anar a córrer. I una mica és el procés, eh? és el procés que anem, anem anant tots. Pau, sí, sí. Pau, la propera cursa que tens. Mira, ara el dia 11, d'aquí una setmana justa, vaig a Tenerife, a fer la Tenerife Blue Trail, que és una ultra que es fa allà, uh -huh. i uh, per Sant Joan, 15 dies més tard, vaig a Itàlia a la, a la Varedo Ultratrail, que és una cursa de, puntuable per l'Ultra Trail World Tour i que aquesta doncs, ja és un dels objectius importants i bé anem fent, anem fent, no, no ens avorrim, no ens avorrim. Molt bé, Pau, doncs que tinguis molta sort, que et vagin molt bé aquestes curses i ens la trobem ben aviat. Molt bé, doncs gràcies. Moltes gràcies a tu per tenir la trucada de Ràdio Porreig. Va, fins a... una altra. Adéu, bon dia. Adéu. Bé, Pau, eh, el Pau, al final hem pogut parlar amb ella amb eh? el Pau... Eh? Pau, Pau, Pau... Bertoló. Bertoló, molt bé, va pillo. Sí. Um, estàvem, estàvem amb la Rosa, que ja, ja, ja, ja s'ho trobeu amb el Pau. El coneixes, el Pau, Bertoló? Sí, sí que el, sí que el conec. Ja he parlat i tot amb ell. Sí, sí. Parleu, ens coneixeu, ens molt bé. Ens coneixem. Molt bé. Així, ja et vaig sentir, que deies que, que allà a sí, la Pònia bueno, tractaven com un boig. No sabia que anava, no sabia, però coinciderem allà, sí. Molt bé. Estarà bé. Uh, I Xavi, Xavi Tomàs, aviam, escolta, Això m'he fet apunts, m'he fet punts aquí. Això de que, de que Berga, a Berga no hi ha pista no, per córrer, pista de latisme. Aquesta és la gran falta que els fa tots, perquè tant, si fas muntanya com si corres, com si vas, bueno, tots, jo crec que tots els clubs estarien d'acord en tallir un, una pista, ja no sigui Berga, o Berganà, on sigui, però que no tinguem que desplaçar-nos a Malgràcia i fer 100 quilòmetres per anar a fer un dia de qualitat, això jo crec que si ens ajuntéssim tots els clubs i, i tothom apentéssim cap al mateix cantó, en aquest sentit ho que aconseguir perquè... <coughs> no sé, crec que ja, que ja sobran les paraules per no tirar una pista aquí a Berguedà. Potser sortiria, sortiria a prou de gent doncs, en defensa també d'aquests de pistolatismes. Ara volen fer, s'estan juntant, no sé si ho a l'Alberguedà per fer un futbol 11, un equip de futbol eh, de la Pobla de l'Illet, Guardiola i Begà. D'acord? Volen juntar els tres pobles i fer un, un equip de futbol i jugar amb un camp de futbol eh, Guardiola, que ja està, oh. ja està muntat, l'an d'acabar d'ajustar potser sí, doncs, si se juntessin doncs, eh, diferents, eh, diferents clubs de l'atisme d'aquí al Berguedà i juntar en un lloc i fer una pista, com digues tu, Xavi, eh, seria prou bé, no? Sí, és que no cal, no cal que, que faci una gran inversió, és que tampoc és, és buscar un terreny que, que, és, que, esti, bueno, que vagi bé tothom i, i no sé... Aplanar una mica, i els ho farem nosaltres una mica entre tots, no sé, però almenys que la gent que tingui que fer una mica de, de qualitat, que no tingui que desplaçar-se tant, i no sé. Ma d'obra ja n'hi posaríem també, no? Si convingués, si fes falta algú... Jo ano, que tots, una mica, un granet de sorra cada un, <ríe> ho podríem aconseguir, però bueno, no sé. Això bàsicament una esplanada? Desplanada, no? on sigui, el que el igual. que passa que hauria de ser pista, també, no? Bueno, llavors, clar, llavors ja... Aviam, primer tot, tindre el terreny i, i que la gent tingui la il·lusió de fer-ho i, i llavors, bueno, buscar ajut o buscar... També sàtig, no sé, una mica de llum anat, perquè els que entrenem al vespre a l'hivern <ríe> si no ho fem amb llum, no, no d'això, i... No sé. Bueno, jo crec que tampoc és tan difícil, però... Penso que, no, penso que no, penso que no, Xavi. Penso que el que estàs dient, penso que, que si s'hi posessin d'acord, eh, el que passa que em sembla que si no veuen els que ho han de fer, no veuen cap profit, no? Em sembla que, que diuen, diuen per què ens hem de gastar els calés aquí, més que me'ls foti la butxaca i... Clar, això és lo, això és lo fòcil, però... No, no... no. Sí, sí. Joan Torrents, bé, estàs pensant i estàs meditant en tot aquest tema, no?, perquè, perquè és així, no?, també quan ha sortit la pregunta de la pista, doncs ja veus, no? Bueno, la pista de nosaltres fa una, una barbaritat d'anys que l'estem demanant. I què us diuen? Que aquest any no toca. O sigui... I, no... i, la, I el bo és que l'any que tocava va arribar la crisi. Me casen, Dena. I, I això va passar. Però, esclar, jo trobo que és molt fort que, perquè baixes cap avall baix, de Manresa cap avall, sí. i és que trobes pistes d'atletisme per tot arreu. Sí. Però puges de Manresa cap amunt i no fins res. a Andorra no hi ha una sola pista d'atletisme. De és veritat? És, jo crec que és, és vergonyós És com el tren, eh? és vergunyós. Manresa... Ja és ell, el que ell diu, no ha de ser ni averga ni allò, és que pot ser aviar, una base, carrosal. Ostre, que és sí. molt fort. No, no, no només és per l'atletisme. No, és, és, és també... És, un lloc per entrenar. És, és, un lloc és, és per... els col·legis, sí. és la gent que fa INEF, la, la, la gent que es vol fer per bombero o per mosso d'esquadra, és, és que és per moltes coses. No, però reivindiquem, eh? des d'aquí reivindiquem una pista de latisme eh? de tots els municipis del Berguedà eh? i que la fiquin on sigui, però en un lloc del Berguedà proper. Eh? Eh? El Sant Silvestre és el vostre... la vostra... Uh, llum a seguir el vostre, és, és la vostra cursa diguem que, que, us, que, us, que us relaxa el tema monetari bueno sí, és una bona ajuda és una bona ajuda, tenim alguna altra cursa que diguis, aquesta també ens funciona no, en aquests moments no en tenim una. home, el nostre somni poder ser recuperar la mitja marató que déu n'hi do, se'n va fer moltes edicions vi pujat corredors molt importants aquí a fer-la però a mesura que anàvem avançant, cada vegada teníem menys corredors i les pèrdues eren més grans. Molt bé, ara sembla que no, però també hi ha un... Ah, com podeu veure aquí la taula mateix, eh, hem vingut de corredors. Corredors, quants som? Eh... Bueno, corredors podria casar bé, tots. Oh, oh, oh, oh. I, i, quantes, I quantes... Però, però, bueno, però vull dir que, que, que, que portin una mica de marxa, que, que, que, estiguin, eh, que els gaudi la competició i són dones, bueno. la majoria. Vull dir, les dones també, ara s'hi han ficat molt fort, no, Marciós, Rosa? Tu que portes més anys cada en aquest vegada, món... Cada, cada vegada hi ha més, però n'hi ha poques encara, eh? Sí? N'hi ha poques. N'hi ha sí. molt més homes, no? N'hi ha moltes més, però n'hi ha poques. Però bueno, encara. el canvi l'has notat, no? El canvi de les dones? Sí, sí, però... Sí, amb l'estalt ja es veu més, més dones, això, però... Penso que encara hi ha poques dones, encara haurien de haver més. Uh -huh. Josep Prusset... Uh, campió de Catalunya sub-23, ara ah, li direm. Campió de Catalunya sub-23 de... Kilòmetre uh, Qu vertical. Kilòmetre vertical, eh? uh, vertical, que no sol ser un quilòmetre, precisament. No, un quilòmetre vertical d'un quilòmetre seria molt dret. Lògicament... Un quilòmetre hauries de, vertical... Hauries de pujar escalant, no? Sí, un quilòmetre vertical és un quilòmetre de desnivell Què fa, Do dos quilòmetres 300. Jo n'he fet del més curt de dos 800 que hi ha a Tela però també n'hi ha de 4 i mig o així vull dir, n'hi un, un quilòmetre vertical de, que fas mil metres positius amb 4 quilòmetres i mig o 5, pots córrer molt en canvi, en un que té dos, menys de 3 quilòmetres de distància vas caminant vull dir, són com esports diferents quasi bé. però bé, bueno, és la mateixa especialitat sí. jo, jo si estigués al quilòmetre vertical, podries tenir una mica de por si fos a baixada de baixada, perquè rodolant segurament que guanyaria uh, Molt bé, Jorset uh, què, què més, què més, què més tenim Xavi, perdó, m'havia deixat una pregunta per tu m'havia deixat ara ja estem ja en plena recta final ens queda un minutet d'entrevista, quasi, quasi, quasi ben poc Xavi on uh, uh, vas a córrer? Ara, ara a la tarda, de base ja? Sí, aquesta tarda faig la cursa del contranau de Can de Bànol, que és la 31a edició que té més anys que jo, i sí, vaig, bueno, intento anar-hi cada any i l'any passat la vaig poder guanyar i aquest any intentaré, a veure si tinc sort i, bueno, les forces m'acompanyen i puc tornar a guanyar i mira. Et trobes bé? Sí. sí. Sí, sí. Doncs molt bé. Doncs que tinguis molta sort, uh, Xavi, a Moltes la cursa d'avui. A ja veure, eh? està aquí i se'm va cap de bono la curra, mare de uh, miua. Papillo. Uh, sí, que ja... Te, papillo també... Uh, uh, uh, uh, la propera cursa, va, Papillo, ara. Mira, d'aquí una hora de <ríe> setembre. Mira, sí senyor, què us sembla? Què us sembla? Eh? La participació, és que han vingut aquí per... Bueno, per, per, per... Sí, senhor, venir sí, a gafarlo la bicicleta a Monacoia de Navas i a fer un gin tònic a pa Sitges. Apa? En dia. Apa. Dos I, dies a i la, i la paella, sí, de, la paella. Ritme, Jo m'han dit que això ja és una és típica, eh? Sí, portem ja 3 anys. I ara no ho deixarem pas. Tres anys, molt bé. haurem de baixar amb la canoa, però bueno, com que és avall... Deu que fa per carretera de corriols, no? Tot corriols, i arribeu fins a Sitges? Sí, mare de Déu. Mare de Déu, diu que un esquilol pot anar, pot travessar tot el món, també sense tocar terra. Dèiem, dèiem. Dèiem, no? Ostres, ara veig que vosaltres també quasi-casi aneu fins a Sitges, déu nhi eh? Jo no sabria, jo em perdria segur. Si ets a Sitges sense tocar l'asfalt, no? Mare de Déu. Molt bé. Uh, escolta, llavors, uh, uh, Ramon, Ramon, anem a parlar d'aquesta última, última cursa que teniu. Vinga, va. Digues. Uh, ara no tinc els papers aquí. Uh, la frontal, vinga, va, digues. Sí, dues distàncies, 9 quilòmetres i 18, divendres dia 10 a partir de les 8 del de la tarda uh -huh. i esperem tothom qui vulgui venir, el que no vulgui venir, que no s'hi senti obligat. Mol bé. No com, aquí, no. no com aquí que us he portat amb el gabinet. No eh? com aquí que us he portat amb el gabinet, eh, sí. Joan? Sí, pel vermut, eh? No sí. el fiquen en palma. Sí, eh? sí, sí. Que no vulgui venir, que no vingui. A tres quarts de deu, eh? Portar frontal. Què és això? Jo, jo porto frontal. Sí, sí. Portar frontal. frontal és una llum, eh? Una llum. Una llum. llum. Per córrer tot tipus, tot tipus de gent, eh? Sí, sí. Des dels més grans fins dels més petits. Fins més petits. A les inscripcions? Inscripcions? Eh, a partir de les 8 es podran fer les infantils, i algun de, dels adults, també. Molt bé. Acabar música i botifarrada? Per tothom. Per tothom. Iba, per per tots els corredors, eh? Que que no ens vingui aquí un Puc. munt de gent i digui no, és que ens has dit per la ràdio que és de franc. No, els corredors. Però no se'ls corren. Sí. sí, sí. <ríe> Ho posarà d'apuntar, perquè ara les inscripcions es fan a inscripcions a través de Renèdia i, sobretot, millor, segons en Ramon Pera, que aneu a partir de les 8 del mateix dia, eh? del vespre, 8 a 9, perquè així us es cobraran una mica més. Però no, no, és que necessiten cèntims, això anirà, eh. Son per no a la caixa, cèntims. a la caixa directament del club. I, eh, la jo... to lucarem negra no ho declararem. <ríe> Molt bé, i Josep Ascudé, Ja Ascudé, tu ets, sí, ets, ets el rei ja de la Trail Costa Brava, ai, no, Cap de Creus. No Cap de Creus, no, no, perdó. Com, com és allò? allò? Sí, sí, Trail Cap de Creus és una de les proves que que, que, que, que, que, que molta gent ha fet, no Bueno, però a tu t'agrada aquesta cursa, eh? Ah, sí sí, sí, sí, sí, sí. I bueno, ara fa poc que va passar, eh? Sí. Bueno, amb els focs, jo me'n recordo que Fox quan es va cremar aquell d'allòs que vam pensar, ostres, el Josep Escudé ha fotut tota alguna cosa sí, per allà. Sí, sembla que va ser el mateix cap de setmana. El mateix sí, sí. cap de setmana va ser. Uh -huh. uh, tens una altra cursa així en ment properament? Mm, no, ara no, curses així, bueno, alguna... Sí, la Berga Trail, que em sembla que és d'aquí... Quan és el dia 19, em sembla que és, no? No, el quin... 15. Sí. Bueno, sí, ara, és ara aviat el 19. I, bueno, no, cada mes més o menys anem fent alguna coseta i llavors el que es va presentant no? depèn, depèn de sobre la marxa molt bé, doncs de veritat, moltes gràcies per ser aquí i, i haver portat una mica de llum a eh, la gent que no hi entenem com jo eh, en el món de l'alatisme perquè hi ha una barreja de coses que sigui muntanya que sigui descens vertical que sigui eh, carretera eh, més o menys, eh, menys a mi m'ha quedat una mica més clar moltes gràcies per ser aquí i explicar-nos-ho adeu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 la Diputació de Barcelona. A Canselerària Obea hi podràs trobar excelents productes en embutits, carns, legums cuits, queviures i plats preparats. Què has pensat en comprar una Thermomix per tenir més comoditat a casa teva? Doncs a Canselerària Obea també la trobaràs. Perquè Canselerària Obea t'ofereix uns dels millors electrodomèstics dels últims temps, la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 from Mel Collins. Join us on the saxophone. So, yeah, here's a one for Okay, just follow us, lads. Here we go. MUSIC <laughs> I realment s'han acabat totes les competicions de Lliga. Només queda una, la Copa Mater... S'ha de, de, de celebrar la Copa Catalunya Mater perquè fa el futbol eh? i perquè fa els campions de Lliga. Doncs un és el Berga Club Esportiu, Sant Cristòvol, el camp municipal de Berga i l'àrbitre Roger Giró Pujols. Aquest partit de Lliga de Campions eh? per qui fa aquí el, a Catalunya es jugarà demà a eh, un sol partit al camp municipal de Berga, a partir de dos quarts de cinc. També hi ha la celebració de centenari del club esportiu Porreig que jugarà un partit amistós davant el conjunt Andorral del Santa Coloma que ha de jugar una de les fases prèvies de la Lliga de Campions. Això eh, i a partir de les 29 hi haurà el sopar al pavelló. Sí, no, no. Pel fa el futbol sala, tenim un partit l'últim eh, de Lliga. Per, primera divisió femenina avui a partir de dos quarts d'una. O sigui que quasi, quasi estaran apunyant a acabar eh, Jim Roldan gironella s'han acabat les entrevistes eh? i ara preniem pas a l'entrevista com ja deiem al principi que a partir de dos quarts d'una faríem, faríem dues connexions telefòniques una és aquesta i parlarem com no, de com sempre tenim cada setmana aquí de Dars mitjançant doncs el president de la Federació Catalana d'Arts, Joan Maria Salvador bon dia bon dia i bon dia, salutacions cordials salutacions Joan Maria escolta què és aquest soroll? No, no, ja està. Ja no tenim soroll. Ah, va, carai. Si anava un ovni aterrant, no? No, no home, no. <ríe> ja serà menys. Quina és l'actualitat dels dars d'aquesta darrera setmana, Joan Maria? Doncs mira, en aquesta darrera setmana de programa el que parlarem serà dels resultats del setè open d'estiu-in-mou, una competició que hem anat seguint durant tota la temporada. Oh. Realitzarem també la recta final de la lliga, el que ens espera amb els equips de Portreig i Navas, i per últim una exclusiva única i exclusivament per vosaltres per ràdio Radio en la temporada per tancar la temporada de l'era retallada del TAP Esports doncs, tindrem una exclusiva per vosaltres Molt bé Doncs venga, escolta per on, per on li vols per on vols tirar? Home, doncs podem tirar des de la línia de tir sí, sí, i vols ho? començar amb el, amb el primer dart i començar pel destí Windmall Doncs venga uh... Som-hi, som-hi. som, -hi, som, -hi. som -hi. Ah, ah, Doncs ah. els meus classificats van quedar en cinquè lloc, van ser a Milani, els meus classificats de, de Porreig, que són el, el resultats de la gent que sempre ens descentrem. En va quedar cinquè, va perdre per la mínima de 3 a 4 davant d'Antonio Muñoz, un partit molt, molt igualat i, que per tant, doncs, també l'Hinari va jugar molt bé, tot i que a l'Antonio Muñoz va estar un pèl per sobre i que després va arribar fins a la final. En Joan González Gaixa va perdre 4-1 davant del Belén Almazán, un jugador que va arribar també a semifinals. I Cid va perdre també per la mínima 3-4 sobre Gavi Oliver, un jugador de Reus, del Baix Camp, Gavi Oliver, que va arribar també a semifinals. Per part del Navàs, els millors esportistes classificats van ser en Martín Ribeira, que va perdre 1-4 davant d'en Carles Arola, un Carles Arola que va arribar a la final. I en Javier Poziello, esportista que va perdre 4-0 davant d'enric Cid, just abans de la ronda, en què Enric Cid va perdre. Però venia, com hem comentat, eh, no ho hem dit, perdó, els finalistes van ser, que això sí que ho hem comentat, en Carles Aroda, del Club d'Arspiritonio, i l'Antonio Muñoz, del Pedàfrig i Club d'Ars. una final molt igualada, que va guanyar el Carles Aroda per 4-1. Molt igualada, amb partides molt bones, de 13, 11, 12, 13 dars més o menys aproximadament, per tant, partides gairebé perfectes que eh, van, es van donar a terme durant la final. Destacar, som i finalistes, Abelino del Guardiola Club d'Arts de Manresa i, per altra banda, el Gavi Oliver del Baix Camp de Reus. Molt bé. Uh, avui la, la Lliga Catalana amb els següents partits d'honor, no? Doncs sí, seguim a la mateixa línia de tir i tirem el segon d'art, el segon d'aves sí, per comentar-vos <ríe> no, comentar la divisió d'honor. Avui es juga la tretzena jornada. D'aquí fins al final queden en total 6 jornades, comptant també la d'avui. Per tant, estem ja a la recta final, tres setmanes seguides de competició de lliga. Una, que se celebra l'últim puntual de l'Open Ranking d'Estic Windmau. Recordem que el winmau és el rànquing que classifica els esportistes pel màscar mundial. I després tenim tres jornades més de la lliga per acabar-la ja de rematar. I just quan acaba la lliga, a la setmana següent, se celebra la Copa, la Catalunya Cup una competició on juguen tots els equips, està oberta a tots els equips i a tots els esportistes. Per avui, doncs la xarxa rep la visita del Baixcamp. un partit per tant molt, molt renyit, el baixcamp està just per sobre d'ells, el baixcamp té 8 victòries i 3 derrotes, la xarxa 7 victòries i 5 derrotes, per tant un partit molt frec a frec, que el guanyador doncs, tindrà un, a part de guanyar els punts, tindrà el plus aquell de potser greu, una posició a la classificació. Per la seva part, en Puja al Lot, Sant va a Olot a jugar, el Lligues de BG, cap, rebrà la visita del Navàs, un Navàs que després de perdre tots els 12 partits que portem de la temporada, doncs buscarà en els sis partits que queda i en el d'avui, precisament, eh, fer-se amb la primera victòria del seu casí. Eh? Mm, Jornanes que queden? Doncs mira, la setmana vinent, el Navàs rebrà la visita del Baixcamp. La xarxa, n'hi les plogues. La setmana següent, i ja serà la jornada 15, la xarxa rebrà la visita del club esportiu Vedarsa per a la Frussell, uh -huh. mentre que el Navàs anirà, malgrat de a jugar contra el Tiritonia. Al cap de setmana del 25 de juny hi ha el d'estigü i no, per tant, no hi ha Lliga, i llavors encarrilaríem les tres últimes jornades. La xarxa, rebre la visita del, de les Guastoses, anirà a visitar el LliguesADG.cat a Olot, i rebre la visita del club esportiu Vedarsa, i, i, per altra banda, el Navàs, rebre la visita de les Pugues, anirà a veure el Guardiola, i a mirar a veure també al Piritoño Per tant, perdó. Hui del revés, el al Dars, eh, la visita del, del, del Navàs i el Tritonio de la xarxa Ara hauríem. Senyor. La classificació. En primer lloc la xarxa i el Club Dars amb iguals 12 victòries cap de notes. 6 partits que queden per endavant. Per tant, amb dos victòries menys tindria el Tritonio per tant, a dues jornades abans d'arribar al final, potser la Ligüestosa ja podria cantar a l'Idon. Tot depèn dels resultats d'aquest cap de setmana, si ens apaguen o no els seus eh, immediats perseguidors, que són el Tritonio i el Palafruixell, que amb nou victòries i dues derrotes van darrere. En quart lloc, el baixcamp amb tres derrotes. En cinquè lloc, la Xarxa amb cinc derrotes. Al sisè lloc, el d'Ars amb cinc victòries i sis derrotes. Amb vuit derrotes, tindríem el Guardiola o quatre victòries i ja tancant la classificació amb dues victòries al LliguesADG.cat del Club d'Arts les plugues Club d'Arts, i sense cap victòria en darrera posició al Club d'Arts Navas. <ríe> Recordar-vos que tota aquesta informació que us estic donant ara molt ràpid i molt a saco, ja sí, podeu trobar a dartscatalunya.cat, una web de la Federació Catalana de l'Arts, obert a tothom, fàcil d'accessible, on teniu tota aquesta informació, no només de la Lliga Catalana, de la División d'Honor, sinó també de la Divisió de Tarragona que si et sembla el tercer art el llancem per la Divisió de Tarragona i, i aquí fem que sí. la ronda sencera i tant que si sí. és una... tu programa, estem de festa Joan Maria, <laughs> estem de festa avui. una competició de la qual n'hem parlat molt breument amb tots els programes, al llarg dels 30 programes que hem fet aquesta temporada i que hi participen quatre clubs en guany s'ha duplicat el nombre d'esportistes i el nombre de clubs a la zona de Tarragona i tenim quatre clubs per un cantó tenim el Bardeo Jones que ha guanyat quatre partits i dos derrotes i amb 14 punts ha quedat primer de la fase regular de la Lliga catalana i en segon lloc ha quedat el Cossedans Club d'Ars al meu club. Nosaltres, després de guanyar tres partits i perdre perdrent tres més hem depengut d'un tercer resultat o d'un segon resultat perquè eh, per la diferència de sets de favors ja en contra ens col·loquesssim en segona posició. empat amb nosaltres ocupa el, el tercer lloc el club d'Ars Unió que per diferència de set eh, tenen 3 victòries i 3 derrotes també però que per diferència de 7 ocupen el tercer lloc i tancant la classificació el club de Ciutat de Reus amb dues victòries i quatre derrotes a partir d'aquí la Lliga de Tarragona que estem doncs juguem en forma amb Ron Robbins que és com se juga la Copa d'equips la Copa d'equips se juguen 5 clubs perdó es juguen 6 esportistes contra 6 tots contra tots nosaltres no fem 36 punts sinó que juguem a 25 punts per fer-ho més curt ja que si juguéssim 36 punts la partida igual duraria Molt més de 3 hores llargues i doncs, per assenyir-nos més el temps habitual que durant la partida de la Pèl, de darts punta de cert, doncs, eh, fem 25 punts. I a partir d'aquí, doncs d'augments s'ha jugar la primera jornada, s'han repartit resultats, 13 a 12 a favor del Ciutat de Reus contra el d'Arneu Jones i 13 a 12 a favor de la Unió al partit que va jugar contra la Costa Tants. Per tant, molt ajustats, partits molt, molt, molt, molt igualats, amb una diferència d'un sol set i que al final de la competició ho haurem, i és el club que assoleix més sets de favor i que, per tant, s'emporta aquesta particular competició que hi ha als de Tarragona. Molt bé, escolta, i la punt final, Joan Maria? Doncs mira, per la punt final guardem l'explosiva l'explosiva és que eh, la federació que tenen de d'Arts anuncia que xa ai, ai, ai, ai, el, el 26è campionat de Catalunya, el 26è campionat de Catalunya de d'Arts se celebrarà a Puig Reig, localitat que el, acull el Club d'Arts de Gà dels Arts Catalans, el Club d'Arts de Xarxa. Per tant, doncs repetirem el Puig Reig senzillament perquè d'aquesta manera també ajutem al Club local i de Gà dels Catalans a poder mantenir el seu local, un local que paga més de la seva bussaca religiosament cada mes. i per tant doncs, amb l'organització d'aquestes competicions farà una mica de caixa que els ajuda a poder pagar les despeses fixes d'aquest local i d'aquest espai on ells eh, duen a terme les seves competicions. Pues des d'aquí doncs, aprofitar també per fer una crida a l'Ajuntament i a les entitats eh, oportunes perquè eh, tinguin en compte això i sí que mm, tinguin a bon peu eh, donar subvencions al club de la perquè pugui mantenir la seva activitat i també doncs, perquè pugui mantenir el seu local obert a tothom, obert a tothom els esportistes i a tota les edats. Un lloc on acullen molta gent, que fa vida social i que, a més a més, dona la pràctica de l'esport a la vostra localitat. Molt bé. Va, i avui, per això, l'últim dia, tens algun altre punt final? Doncs, doncs, bueno, vinga, va, perquè avui és l'últim dia, sí, fem l'última <laughs> punt. L'última punt, l'última punt és que ara mateix està celebrant el Swiss Open, una competició que s'està celebrant a l'Ousanne, Suïssa. Molt bé. Una competició que és puntuable pel rànquing mundial, és puntuable pel rànquing de la British Arts Organization i que, com cada any, una expedició d'esportistes catalans s'han desplaçat d'allà a participar. Uh, clar, diguéssim que el bon rotllet d'aquesta competició és que pels esportistes catalans està al cuquet de guanyar una medalla. Una medalla és quan els esportistes queden entre set de primers en les diferents competicions i diferents, diferents modalitats en les que es juga, uh, reben el premi de la medalla. Una medalla que la veritat és molt preuada, és de bronze, valor físic no en deu tenir pas molt, però sí que té un valor molt sentimental pel fet d'haver guanyat aquesta medalla. De fet, eh, tots els esportistes catalans que han participat en aquesta competició han guanyat una medalla, tret de d'Andraúl Imbarrón. Però què? Ahir la nit, a la warm a la, la competició d'escalfament, una competició de parelles cegues, no vol dir que tirin amb els ulls enmanats, eh? Oh, estaria Sinó bé, estaria senzillament... també això, eh? S'hauria de promocionar. <ríe> senzillament... Sí. senzillament que s'empreia els esportistes, però s'empreia de forma cega. És a dir, tu no saps contra qui jugues, tu t'apuntes a participar... I ells fan un sorteig i empareien els esportistes. A vegades hi han cap de sèrie, a vegades no, però habitualment eh, a, a, a, empareien a dos esportistes de qualsevol nacionalitat, de qualsevol país i d'arreu del món. En aquest hem perdut la trucada hem, anem, tenim una altra <ríe> Aviam, el que hem de, final, de fer és uh, recuperar la trucada perquè estàvem a la recta final i no podem es deixar el Julià Maria Salvador així doncs a uh, uh, uh, uh, l'últim programa penjat eh? <ríe> Ay, jean a mí? Jean-Marie... Et sento. Sents anys, Joan Maria? Sí, sí, ara sí. Doncs vinga, ara hem recuperat la truca eh? Perquè tenien dos o tres trucades alhora, no sé sigui, què avui, eh? No sé què és l'últim programa, final de temporal ja s'ho fa. Els nervis... Molt <ríe> bon, no, bé, doncs... Jo només, només els comentava que tots els esportistes catalans que han participat al Swiss Open han assolit entrar dintre posicions de premi. Per tant, doncs, amb la competició que s'ho haurà d'avui Digues, digues A la competició que s'ho celebrarà avui mateix doncs esperem que rasquin punts i que s'ho deixin també estar en la zona de punts i de premis no només perquè per exemple doncs, hi participen Reu L'Invernon o per exemple en Carles de Rola, que estan entre del top 100 a l'any mundial doncs, sinó perquè home, seria molt bon no només per aquests esportistes sinó per tots els esportistes que venen darrere catalans des de qual els estem promocionant perquè participin i juguin dels bars i pugin al seu nivell amb totes les competicions que estem oferint i els que els estem organitzant. Bé, Maria, alguna cosa més? No, home, no, doncs ja està, passar-vos doncs, per la propera temporada i que ja ens veurem el sopar de final de la temporada, no? que espero que em troqueu perquè ho dic dia. <ríe> <ríe> home, com i no, com i no, i que sí, Maria, seràs convidat. Que vagi, que vagi molt bé, fins després. Fins for the head. Here, like, a Va, falten 5 minuts per les dues del migdia. Anem a passar, doncs, el Josep Genescal, director de la Ràdio Porreig, que té una, una persona del centenari, relacionada amb el centenari del Club Esportiu Porreig. Josep, bon dia. Sents, sents, sents, Josep? Ara sí, ara sí. Uau. M'estic fotent un lío. No? Josep, escolta, que estava comunic... Estava dient que la gent, que teníem algun personatge del, del centenari del Club Esportiu Porreig, és així? Sí, evidentment, avui tenim aquí un dels personatges que haurien d'anar més coses que dir, jo no sé si en diran moltes, però hauria de ser el qui parla més, no? És el president actual del Club Esportiu Porreig, és el Xavi Rivera. Uh, Xavi, portem ja tot una... Un començament de diada, un dissabte que malgrat que hagi pogut una mica, tenim jocs, show i taller amb Pioton Josep Ferreres, però a partir d'ara ja comença el que és la plataforma, diguem, de, de la jornada amb tot la, aquesta convocatòria de tots els tot jugadors, els jugadors, presidents, com es porta el dia, un dia que ha començat una mica en boirat. Bona tarda. No, bé, en principi el dia doncs, ha començat amb una xocolatada al camp de futbol per tothom el que volgués, jugadors, socis, simpatitzants, tots els que... els calentrenadors, pares, per tothom, doncs, hem fet una xocolatada a partir de les 9 al matí que hi ha hagut bastanta gent i, de moment, aquest era el primer acte on s'iniciava la, la jornada avui del, del centenari, no? I llavors, el, quan hem acabat la diguéssim, l'esmorzar. Hem fet una, una passada pel centre del poble, eh, pel carrer Llobregat, sortint des del camp de futbol, pel carrer Llobregat, pel carrer Major, hem pujat pel carrer Pau Casals, la plaça mestra Badia, i hem seguit fins a després arribar a la, a la, al passeig de la via, baixant pel carrer Sant Jordi. Tot això, ple de gent pel carrer, eh, vestit del Club Esportiu Correig, Globus, el poble està adornat doncs, doncs, perquè hem pogut, hem pogut fer des de des de primer bueno, d'ahir, els nanos ja van adornar el, el poble amb globus verds i vermells del, dels colors del club. I bé, la veritat és que a l'arribar aquí doncs, ens hem trobat um, amb el Josep Ferreres, que realment ha fet un, una demostració de freestyle a nivell de, de malabarisme amb la pilota de futbol brutal. Uh, llavors hem seguit amb un taller que tots els... Els nanos han pogut gaudir durant una hora i vint minuts i la veritat és que a la violència de públic doncs, estem molt contents, ja sigui pares, gent que s'ha aturat a la plaça a mirar el que passava i la veritat que el poble en general. Estem molt contents perquè el Josep Ferreres eh, ha ensenyat també i ha explicat que és un dels nanos que, que ha estat amb, amb Messi, ha estat amb Neymar, ha estat amb James, amb Keylor Navas, perquè han fet, han fet uns, uns esports publicitaris amb Nike i amb Adidas, i gaudir d'aquesta persona doncs, el dia del centenari doncs, ens fa molta il·lusió, de veritat. Ara queda doncs, aquesta, aquesta part potser més, més entranyable, que és el fet de trobar-se amb tots els presidents aquesta tarda, directius, i fer la fotografia, no? Bé, sí, a partir de dos quarts de sis de la tarda, tornen a seguir els actes. Ara la gent té un moment de relax. Són un parell d'hores de relax, dos 3 hores, perquè tornin amb forces per la tarda-nit. No? A dos quarts de sis iniciarem doncs, una, un, una desfilada dels jugadors que actualment del futbol base i del primer equip entrenadors i directiva del club, que en aquest moments doncs, es troben el Club Esportiu Porreig. I després a les sis de la tarda doncs, jugarà el partit commemoratiu del centenari, que és entre el, Denis, el Sant Denis d'Andorra, de, que jugarà enguany la, la prèvia de la Champions eh, a nivell europeu. I ens fa molta il·lusió perquè porten un jugador important que ha guanyat la Copa del Món, que va fitxar fa pocs dies, i la veritat és que ens fa especial il·lusió de que pugui xafar la gespa del, del camp del reig. No? Aquesta seria també el platós d'aquesta tarda. Després, doncs, com que aquesta gent de seguida es van brindar per venir i a portar el seu granet de, de sorra al centenari, nosaltres ja ens quedarà per tancar el sopar de gala que serà a les 21 hores, a les 9 del vespre, on realment ens fa especial il·lusió doncs, perquè veurem cares conegudes, però de fa molts anys, expresidents, exjugadors, jugadors, directius, ex directius, jugadors actuals, persones que han estat 25 anys al club donant-ho tot i que la veritat és que es mereixen un reconeixement i forts aplaudiments per part de tots els, els presents i espero que doncs, sigui una nit doncs, plena d'emocions de, per a per tothom, no? perquè 100 anys, jo la gent no sé si veu que són molts o pocs, però per nosaltres és, és molt il·lusionant veure que una entitat fa 100 anys. Doncs eh, avui aquest sopar, què tindrà aquest sopar? Veure, aquest sopar tindrà diverses, diverses actuacions durant el sopar. Uh, començarem, pues, que no puc, no puc desvalar gaire res, no? però començarem que uh, la gent entrarà, es posarà la seva taula, que tothom tindrà la seva taula per, per iniciar el sopar, i després uh, hi haurà diverses actuacions de persones que han volgut col·laborar amb el centenari. Entre elles, la mare d'un jugador que fa màgia, després una gent que cantarà a l'Escola de Música de, de Porreig i per finalitzar el barragan Entre això hi hauran els parlaments habituals protocolaris i bé hi farem doncs, una mica de fi de festa on també es podrà veure una sèrie de fotos, vídeos i demés perquè la gent pugui gaudir una mica doncs, de, dels avantpassats i de l'actualitat. Ja Xavi, tindrem algun convidat... Eh a nivell polític, a nivell de la federació? Bé, eh, nosaltres tenim una sorpresa que és... No sé si serà presencial, no ho puc dir. Més ben dit ja serà sorpresa, per tant no ho diré. Però sí que ens ha fet especial il·lusió perquè quan les coses són, són importants doncs, i la gent que és important en el país vol donar el seu missatge, doncs, la veritat és que ens orgullés del tema. Perquè som un poble petit, un club petit, però que entre tots, des del primer que va posar la primera pedra fins a l'últim, que acabarà d'aquí molts anys, doncs, ho haurà col·laborat d'una manera molt altruista. El president de la federació, el guiarem? Avui no la puc confirmar a la presència del president, perquè el dia que va venir aquí ens va dir que per agendes no podia, però sí que hi haurà representants de la federació catalana de futbol, que seran del Bages, Bargadà i algun que potser podria venir de, diguéssim, de Barcelona. No, això no està confirmat, eh? Tindrem algun jugador especial? uns bueno, jugadors especials n'hi ha molts. Algun jugador, crec... jugador l'Oriol, li serà? L'Oriol tampoc no hi podrà ser. També per motius d'agenda, perquè ja sabem que és un, un jugador de primera línia, sabem que és un jugador professional, sabem que aquest jugador té les vacances retallades, que té a les que té, i per tant no, no, hem, no ha pogut adaptar-se al el nostre calendari, però que de totes maneres el seu missatge el dona fa molt temps, eh, el segueix donant dia a dia, col·laborant amb el club amb tot el que se li demana, i per tant nosaltres amb la seva presència, eh, que segur que hi serà, la seva presència serà allà al, al sopar de gala, doncs ja ens donem per, per super contents amb, amb l'Oriol, la veritat. I de, de totes maneres ja li dic ara, li abans, gràcies Uri. Doncs bé, això és el que ens diu el president del Club Esportiu Porrell, aquest centre que ha complert 100 anys i que avui fa aquesta diada. Hi haurà pastís? És com totes les festes, sempre hi ha un pastís i per tant jo crec que sí que hi haurà pastís. El pastís del centenari. Bé, doncs veurem a veure avui aquest tropà, uh, aquest tropà d'aquesta diada del centenari. Una diada que no sé si es pot afegir res més. Bé, eh, nosaltres, per el que refereix a la Junta Directiva Actual, eh, serà la l'ecloent avui amb el campus de l'Uri i des d'aquí, doncs, ja donar les gràcies a tothom, a tots els mitjans de comunicació, també, que heu estat sempre al, al punt i a l'hora de la notícia, que heu estat darrere nostre preguntant i estan sempre per poder informar del que passava al club i això de que ens, ens fa molt contents. I també a tothom que ha participat d'alguna manera o altra, perquè ha sigut quatre anys molt intensos, eh, en els pitjors anys a nivell d'economia mundial. I hem seguit endavant tots amb moltes ganes, molta il·lusió, i la veritat que tant pares com jugadors, com col·laboradors, com sponsors, Uh, podem, podem dir que sempre han estat a l'alçada, sempre. L'Ajuntament de Porreig, agrair-li molt uh, que en tot moment parlo d'aquests quatre anys que jo em puc donar fe, des de la passada legislatura, l'antic alcalde, l'Antoni Clement, i la seva el que és, pues, els seus consellers, doncs, uh, molt contents d'ells, i del que actual al Tarriba, doncs també, la veritat és que molt contents fins, fins ara i que continuï així. Doncs eh, nosaltres també t'agraïm la feina i sobretot també l'acolliment que ens heu donat sempre des del de, centre d'esports Correig. Eh, ara doncs el que toca és això, la recta de final, eh, que a celebrar-vos aquesta tarda, convidar tothom que vingui aquesta tarda, no? Sí, ens agradaria que vingués molta gent al camp perquè l'equip s'ho encara que és un equip d'Andorra, però és un equip que jugarà una prèvia de la Champions, um, difícilment és un equip que per pressupost i per tot pugui arribar a la lligueta, però sí que és veritat que la il·lusió la tenen i, i és un equip important on ja dic, tenen un campió del món a les seves files, que és ex-Villarreal, ex-Espanyol, ex-Deportivo, i per tant creiem que, que això s'ho val. El sol fet aquest, a part, si podem parlar d'un comiat d'un jugador que ha vestit 25 anys la samarreta del nostre club, com és el Marc García Cabastany, que també dirà adeu a la samarreta del club esportiu Porreig en, en el dia d'avui, doncs penso que, que la gent hauria d'anar, si més no, a, a donar-li, aplaudir el fort i a donar-li les gràcies per tots aquests anys que, que ha donat el club esportiu Porreig, perquè el seu esforç eh, s'ha vist sempre dins i a, i a fora del camp. Doncs és aquí també un, una, un, un record, el Marc. Llavors, per acabar, voldria dir que, el, pel que fa el, el partit del centenari, el club serà la propera junta directiva, però treballem des d'aquest de, any, tindrem un partit que, que, per dates, per dates no ha pogut ser possible, que serà, com hem dit, de la Lliga de l'Anti o BBVA. Perquè no ha pogut ser perquè estem en una època que els equips, com per exemple el Sant Andreu, estar sense jugadors, que ja han, han acabat la seva, la seva lliga, com a segona divisió A, que s'estan jugant el play-off, com era el Girona, que també tenia paraulada la seva presència, i equips com, com de primera divisió, que un equip que no podem dir el nom perquè ell ens va dir que millor que no diguéssim, per, perquè si no podien venir tampoc no els agradaria que donguéssim el seu nom. Doncs estem treballant perquè al mes de setembre o octubre eh, puguin ser en el partit del centenari i que realment després serà la gent que tingui el carnet del centenari que haurà de donar el tiquet aquest que se li va fer en el seu carnet l'haurà de lliurar en aquest dia. És això i el pendent i tenim pendent al museu que per temes d'horaris, per temes de calendaris, no hem pogut fer efectiu eh, abans d'acabar la nostra legislatura. Xavi Rivera, moltíssimes gràcies per ser aquí i felicitat per la feina que feu. Moltes gràcies a vosaltres. La veritat és que tot és, és molt d'agrair perquè hem estat quatre anys i pràcticament pues, amb els que som ara, tant el Manel que també està aquí com tu, eh, Josep, doncs, us heu, sempre us compromès molt amb el club i us donem les gràcies per tot això. Doncs moltíssimes gràcies a tots. Ja ho sabeu, avui, dià del centenari... Avui, no sé si voleu fer alguna pregunta al Xavi, des d'aquí, des del control. Uh, no, no, ens ha quedat molt clar, eh? El veiem una mica emocionat i que, que, que ens sap greu que no es digui la sorpresa. <ríe> Però, bueno, que res, res, d'això, que vagi molt bé. Veus, ho diré jo d'aquí uns moments quan ens veiem. <ríe> molt bé, Josep, doncs. Perquè em la va dir l'autor, vull dir que, per tant, no tinc claríssim. Molt bé, eh? doncs, doncs, bueno, la sorpresa queda penjant amb un fil, eh? Que em penjant en un fil. Josep, moltes gràcies. Gràcies a tu. Vinga, fins ara. Fins Dues i deu minuts. Si comença ara el motor, no vull ni pensar-me a quina hora... Acabarà el programa oh, Albert Perdó. Hola, bon dia. Ara, ah, si no se'n ah, sent, això. no vols ni pensar quina hora acabarà? I, imagino, i sense micro encara menys. Sí, exacte. Eh? Si volem parlar, uh, doncs bueno, Pep, els minuts de la bessura, no? Què dirien? Uh, bueno, i tant, bessura, no? Ja. Oh, no, no, no, si tothom està pendent. Tothom sí, està pendent. bueno. Que estem, eh. Hem de parlar amb el campió del món. No, el campió del món no, eh? Aquest any poder no, però el, el ex. Bueno, el, el, un amb... integrant de l'equip campió del món, eh? Bueno, de... bueno però és campió del món, sí, també. Sí, evidentment, evidentment. té una bona part de importància del Jordi dintre de Jordi, arriba. Eh? Això serà res dintre d'uns moments, oi, Albert? Sí, dintre d'uns moments, Pep. Recordem, abans, doncs, aquest cap de setmana tenim un gran premi de Catalunya, doncs... Que... Jo et diria una cosa, per Albert, perdona, digues... eh? Perdona, perquè hi ha els minuts bessura, ja, total. Escolta, que, que jo, jo diria que mentrestant, si volen, eh, poden anar a lavabo sí. la gent, eh? I, i, i, i, I després truquem, no? Sí. sí. sí. Pep, bromes part, va, vinga, que tenim, doncs, un, un gran premi, doncs, que part de l'A l'Alicien, evidentment, el perdrà perquè doncs, hi ha una tràgica notícia i sempre ens toca, quasi bé les últimes temporades, a dir-ho doncs, a final de temporada o, o, o quan es sigui, però clar són notícies, evidentment, que no hauríem de dir, eh? recordem doncs, que hi a Lluís Salom, el pilot de Moto2, doncs, va morir eh, per una forta caiguda, ja ho sabeu, hem sentit, però bueno, nosaltres ho repetirem perquè és el nostre deure, recordeu que eren els segons entrenaments lliures del Gran Premi de, de Catalunya la sisena prova de la temporada, el mallorquí, quan quedaven 24 minuts per acabar la sessió, va sortir en el robot número 12, una zona del Traçat, que només es fa servir, recordem, amb les curses de motociclisme, no així a la de Fórmula 1, tot i que, evidentment, serà rectificada. I hem de dir, doncs, que el Lluís Salom va quedar immòbil al costat de la seva moto. Allà, al mateix circuit, va rebre doncs, les primeres assistències mèdiques, abans de ser traslladat en ambulància a la clínica mòbil del circuit. El seu estat va dictaminar el seu trasllat a l'Hospital General de Catalunya, on va morir, això sí, Eh, poc després. Els entrenaments van quedar evidentment suspesos mh, després d'aquest accident i hem de dir doncs, que el Gran Premi d'aquest cap de setmana no se suspèn, es continua disputant eh, després de la reunió de Carmelo o el, el director de la Dorna amb, amb els pilots s'ha doncs, de decidir que, que és el que voldria Luis Salom eh, inclús conjuntament amb la família s'ha doncs, de decidir que aquest Gran Premi es tiri i eh, van trucar, la mare, van trucar a la mare i la mare els hi va dir el que el meu fill hauria volgut és que la cursa es disputés. Per tant, doncs, la prova es disputarà, ja s'han fet els entrenaments de moto 3, eh, en breu comencen els de moto 2. I el que s'hi sí haveria com us deia, és els plans inicials eh, del traçat. Eh. El rebot número 12 no hi serà, és una part del recorrer que només es fa sabint les motos i ha quedat exclòs d'aquesta cursa on eh, es farà un circuit com el que es fa a la Fórmula 1. Lluís Salom, 24 anys, va debutar en el Mundial a la categoria de 125 al circuit de Xerés l'any l'any 2009. En la seva carrera esportiva va pujar al podi 25 vegades, amb 9 victòries al campionat de Moto3. El 2012 va ser subcampió del món de la categoria petita, va estar a punt de ser campió, si no sé, per dues caigudes a les dues les últimes curses. I el següent, el, el tercer, aquesta temporada va ser segon el Uh, el següent el següent any va ser tercer, recordem, el 2013 aquesta temporada va ser segon el Gran Premi de l'any de, de primer Gran Premi de l'any de Moto2 al circuit de Losailo. Hem de recordar que venia de, de, de la temporada passada, que va disputar el mundial de, de Superbikes, eh? Per tant, doncs, Louis Salom descansa un pau. Hem de dir també que en el box de l'equip Go, que era on on militava Louis Salom, està tancat, eh, evidentment alguns dels components aquest eh d'aquest aquest equip, està en el circuit, però ja saben doncs, que no tindrà més feina i, evidentment, el seu company d'equip, el Gesco Rafin, el suïts, tampoc prendrà part en aquesta prova, no tornarà fins a la, la pròxima prova. El Parmèdic del circuit, el part mèdic, del circuit, eh, el part mèdic del de MotoGP, dels doctors del Mundial de MotoGP va ser el següent. Eh, els metges van arribar a la zona de l'accident, es van trobar el pilot a terra amb una parada cardiorrespiratòria, eh? en, aquell, en aquell moment de pista es va procedir a la vista vista la gravetat de l'accident, es va procedir doncs a la patologia, a la liberació de la via aerer respiratòria, procedint a intubació orotraqueal. Deu ni do, eh? Deu ni do partany, ja veien que la cosa no anava gens bé. L'accident és realment espectacular. L'accident és realment espectacular. Eh, també es va eh, es va procedir a la reanimació cardiopulmonar. Es va produir una veg fix eh, un cop fixat al collaret cervical, a la col·locació de vies perifèriques, sueros i massatge cardíac, Déu-n'hi-do, quan parlem d'això ja és greu, es va fer una medicació perifèrica per estabilitzar cardiopulmonament el pilot i hemodinàmicament per més eh, des del moment de l'arribada de la zona. El pilot, eh, és que són uns noms complicats, eh, en assistòlia, parada cardíaca, és això. Eh, donada doncs la gravetat de l'accident, eh, es va cedir el seu trasllat per via terrestre i 18 minuts en pista va estar, abans no sabien si, evidentment, a la que pujava doncs, l'helicòpter, el, el pilot, moria directament. Eh, és allò que diem de la pressió de la sang, no? Eh, com en algun altre accident hem tingut a vegades, que no el moment de pujar un helicòpter doncs la pressió de la sang puja, doncs eh, es va fer via terrestre. Eh, durant 40 minuts de trasllat eh, per via terrestre, eh, diferents saturacions d'oxigen han caigut de lliure, Déu-n'hi-do, per tant, l'oxigen devia marxar volant, i un cop això, doncs el trasllat de l'Hospital General de Catalunya, eh, informat a l'equip de l'UCI de, de, de, de, de la gravetat de l'accident, diguem, doncs es va procedir a, a quiròfan, on a les 16 i 10 minuts va entrar i a les 16 i 55 minuts es va donar per mort a Lluís Salom. Per tant, doncs, eh, Déu-n'hi-do, eh, Pep? déu nhi eh, un pilot que, evidentment, quan passen aquestes coses hem de dir, doncs, que sap greu, sap molt greu i a més a més eh, el, el, la notícia és més tràgica quan aquest pilot ja té nom evidentment Luis Salom ja tenia nom des dels 4 anys en moto, ve d'una família que tota la vida han anat en moto, és com per exemple hem tingut els nostres convidats aquí de, del, del Club Atlètic Berga eh, i els runners tots doncs que si tingut un accident hi ha els seus avis, petits, eh, familiars, havent anat a córrer tota la vida, doncs, que ara haguessin tingut un accident, doncs, evidentment, fa, no, fa, fa més tràgica que una notícia així. Però, bueno, és el que hi ha, i la vida continua i, i hem de seguir. Hem de dir, doncs, que aquest Gran Premi de Catalunya, els tercers entrenaments lliures de MotoGP Maverick-Millanes ha marcat el millor temps, seguit a Marro Márquez. Els sis primers han estat catalans, excepte un italià que ja sabeu qui és, Valentino Rossi, el màbrig bianal és el Marc Márquez del Dani Pedrosa 3 el Valentino Rossi 4è, Pol Espargaró i el Jorge Lorenzo 6è disputaran ara mateix la primera la Q dels entrenaments oficials del Gran Premi de Catalunya. Hem de dir, com us dic, que el Moto3 no, ha, no tenim encara els resultats en directe. MotoGP ha començat ja a la Q1 i a les 2:35 minuts es farà la Q2. Per tant, eh, moto 2, que seria la categoria doncs, del Luis Salom, es farà a les 3 i 5 minuts de la tarda. Per demà, les curses, que a més a més seran en directe, eh, en directe per Tele5. a partir de dos quarts de del matí podeu seguir les curses i un especial, evidentment, del Luis Salom. Faran un especial de 30 minuts de la vida de Luis Salom. No us ho perdeu perquè promets ser interessantíssim de manera que s'ho treballant a Tele5. Hem dit doncs, que demà, el dimensi, les curses començaran a les 11 del matí, es farà la cursa Moto3, a les 12.20, amb un minut de silenci, evidentment a totes les curses, Moto2 i a les dues, moto GP. I que, evidentment, evidentment l'ambient doncs, ha quedat bastant enrarit en aquest circuit de Catalunya i tothom, doncs, eh, m'imagino, no s'ha dit, 'imagino que el podi es farà, evidentment, sense xampany i que les celebracions seran les mínimes. Eh? Un circuit de Catalunya que té una longitud de 4 km 727 metres que serà retocada, per tant serà una miqueta més curt, acabarà amb uns 4 quilòmetres 640 metres. Curves d'esquerres, eh, si traiem doncs, la de dretes, en total hi ha 13, si traiem la de dretes n'hi 7, per tant seran 5 esquerres i 7 dretes. I la recta més llarga, la d'un quilòmetre i 47 metres. Això és el que hem de dir aquest Gran Premi de Catalunya, que evidentment eh, doncs a la tarda teniu les visites al PADOC, es pot visitar el PADOC, però que, com us dic, segurament que l'ambient serà una miqueta doncs, entristit i que alguna cosa falta. També que tots els pilots portaran una identificació eh, doncs en, en memòria de Luis Salom, ja, ja sigui el seu número, ja sigui el seu cas, ja sigui... El... Què passa, Pep? Ah, te cuento. Eh? A l'altre, doncs. Ah, no, no l'altre ja he parlat amb l'altre el primer no, no, no, em diu que no el puc marcar no s'ho no, diré res i el segon em diu que és uh, Borrelles? Borrelles? Carai s'ha equivocat Dic, eh? bueno ha... eh, ja d'això, ja parlem doncs això és el que dèiem eh? Eh, precisem prova del campionat del món de MotoGP a partir de demà en entrenaments oficials recordem i a partir de demà les curses i jo, doncs, eh, abans de passar al Jordi, el que faria seria un apunt. Eh, parlem de, de trial. Abans de parlar del futbol, que recordarem també com va acabar, clar, hi ha tantes cosetes, eh, el trial, eh, el, el que es va a disputar a Alemanya la setmana passada i que el va guanyar el Toni Bou. Les dues victòries van ser per Toni Bou, seguit de l'Adam Raga. I que mateix el líder del Mundial, evidentment, continua sent el, el, el Toni Bou, amb 114 punts, mentre que l'Adam Raga és eh, segon amb 104. Continuen els seus, continuen els seus frecafrecs, eh, tant, el Jordi, tant el Toni Bou com la l'Adam Raga. L'Albert Cabastany també està allà en tercera posició. Un Toni Bou que va remuntar de les primeres zones d'Alemanya. Va aconseguir remuntar, i té molt mèrit del Toni Bou, perquè després d'una remuntada així eh, va fer que el seu rival s'enfonsés un cop més. És que, és que és així, és que és impotència. I va aconseguir que diumenge sortissi marmats i per tant el Toni Vau va aconseguir les dos vins, eh, que són els dos vins punts, els 40 punts, d'aquest Mundial de, de Trial a, a l'Aire Lliure. I recordem que la setmana que ve, si us vau quedar evidentment en ganes aquí a Cal Rosal de més trial, la setmana que ve us heu d'arribar a Andorra, eh, el, del 9 al 12 de juny, on es farà la prova, la quarta de la temporada, avant penúltima ja, al poble de Sant Julià de l'Oira d'Andorra. Per tant, la quarta prova de la temporada... La setmana que ve, Andorra, i que va Bou arriba amb 114 punts, Adam Raga segon amb 104. Emoció, evidentment, n'hi ha, eh, però com sempre els catalans. I abans de passar amb el, amb el Jordi, el que m'agradia repassar doncs, és com va acabar el futbol. Eh? Eh, un futbol doncs, que teníem, si us recordeu, la categoria juvenil de la segona divisió, grup 23. Teníem l'Avià, el Joan Nen, el, el Sampador i el Minorissa. Doncs eh, va acabar de la següent manera. L'Avià va fer la feina, va guanyar. 2 a 0 amb el Solson, el Joanenc, 6 a 0 amb el Porreig, el Porreig no va donar el cop de mà, ni molt menys amb l'Avià. El, el Gironella va perdre 1 a 2 a l'últim minut amb el Sant Pedó, quan el Sant Pedó ja estava eh, fora, no tenia res a fer, i el gol del Sant Pedó va caldepuntar la tercera posició, i el Minorissa va ser l'únic que no va fer els deures, per tant la classificació va quedar Avià primer amb 58 punts, Joanenc segon amb 58 punts també, però per gol haurà es l'Avià, Sant Pedó tercer i minorissa que, eh, sobre el paper, el que tenia més possibilitats de quedar segon, va quedar últim, bueno, va quedar quart, eh? Per tant, déu nhi I recordar, doncs, que l'infantil segona divisió grup 34 al Berga pujarà de categoria i l'Avià serà tercer, farà la promoció, el cadet segona divisió grup 24 a l'Avià pujarà i el Verga, també, el Gironella també, per tant, a l'Avià Gironella els dos millors resultats amb cadet amb infantil i amb juvenil. déu nhi no? Bastant bé. I per cloure doncs la temporada, ara esperem que sí, eh, per cloure la temporada, una nova temporada del TAP Esport, mm, hem comptat amb la presència del, del Club Atlètic Verga i també, evidentment, doncs, volíem comptar amb la presència d'un home que ens acompanya cada final de temporada, cada inici i cada quan nosaltres li diem, bàsicament. Ell és el Jordi Riba, l'enginyer de de l'equip Vols Baxi amb Autosport del Mundial de Rallis. Ja, ens saludar, ja el podem saludar, Jordi, Bon dia. Hola, bon dia. Hola, casa. bon dia, Jordi. A casa, suposo? A casa a Alemanya, la segona sí, sí, casa. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, exacte, la segona casa. la segona casa. Eh, Jordi, suposo que molt enfeinats, no?, eh, entre el que està sent aquesta temporada de lo que estem portant i el que, i el que ens ve l'any que ve, suposem que molt enfeinats, no? Esteu partits, diguéssim. Sí sí sí bueno, el diguem que tenim com dos objectius com bé tu dius, un és uh, guanyar lògicament aquest any i l'altre és uh, sense que es noti massa, doncs intentar preparar l'any que ve doncs per per bueno, perquè hi han dos dos equips que entren nous diguem i que s'estan preparant fort, no llavors nosaltres hem d'est bastant a punt. També. Uh, ara més endavant en parlarem, Jordi, de l'any que ve. En eh? una estoneta repassarem un any que es presenta o que es preveu, eh? la veritat, interessant, eh? perquè com tu dius, arribem marques noves, a marques de, de fa anys que hagin estat el Mundial de Ratllis, alguna que es revaloritza i bueno, uh -huh. veurem què ens espera l'any que ve. Jordi, uh, sisè ratlli la setmana que ve, el de Sardenya, el que gairebé ja ens marcarà l'al·locador, ens faltarà el de Polònia. Okay. Sebastià Nogé arriba líder amb 114 punts i Miquel 100 segons amb 67, potser una mica sorprès sí. que estigui per davant de Jari i la bala però que quina valoració ens fas del que està sent aquesta principi de aquesta quasi meitat de temporada, perquè és esclar eh, si no recordo malament crec que el Sebastià Nogé fa tres ratllis que no, que no guanya Bueno, sí, ell, ell diguem que no està content però bueno, a nivell de, del marcador de punts ens porta ja molt avantatge, no? la qual cosa ja ens va bé, perquè, com ja, com ja n'havíem parlat al, al, al principi de la temporada, és una temporada estranya, una temporada com de, de tres pas, on no hi ha tots els equips, on, on hem de fer vàries coses i no només córrer els, els, els ral·lis. Llavors, bueno, són, són varis dels ingredients que hi ha, no? I, bueno... Ell lògicament no està content perquè com tots els pilots li agrada córrer per guanyar, no corre per sumar punts, però bueno, doncs ara, ara mateix amb la norma, normativa actual doncs, no li queda més remei que, que intentar sumar com més punts que eh, Està molt bé això Jordi, perquè eh, eh, ens diria que, doncs, que tots els oients, evidentment els cansaven, no cal que els diguem, però encara hi pot haver algú que eh, doncs estigui molt atent als ratllis, però no sàpia ben bé què passa. Quan estàs dient la normativa estem parlant del fet de que el pilot que encapçala el Mundial hagi ah, d'obrir per exemple, en un tram de ratll de terra, que ens cansarem de repetir-ho, que el primer pilot que passa, evidentment, neteja la carretera pel segon o per la resta, ja, bàsicament, no? Mm -hmm. sí, sí, sí, bueno, en el, el carrer de Portugal mateix era... Bueno, no és, no és una situació que sigui sempre igual ni, ni, ni, ni sempre constant. En no? el carrer de Portugal mateix hi havia trams on a la segona... Bueno, els, els, els, bueno eren, potser, si passaves al desè, eren potser uns 10 segons més ràpid, pràcticament, però entre primera i segona passada hi havia trams que eren més ràpids, és a dir, que realment es, es netejava, mentre que hi havia trams que entre primera i segona passada potser eren uns quince segons més lent. No? Això volia dir que un més cotxes passaven, el tram doncs, més trinxat estava. No? Sí. Llavors, clar, el fet de que el, un Wall-Relé hagi hagi obrir pista i sigui doncs, el, el líder del Mundial doncs vol dir que es troba una mica doncs, tot, el, tot el xafastre que hagin fet doncs, tots els altres pilots, no? I és el que ha de marcar carril una altra vegada, doncs, diguem, per per on condueixen els bols reliquars. I això, doncs, clar, el, el, el penalitza i, bueno, hi ha, hi ha molts trams on, on perd. I hem de dir que el Sebastián massa content no estava, inclús algunes declaracions de, dels últims ratllis, doncs el fet d'això, de que aquesta normativa cada vegada és més un, un, un cuento, no? Sí, igual és la la normativa en silà és la mateixa que l'any passat no el que passa és que si tothom segueix el campionat i si tothom intenta guanyar al final els pilots ràpids es veuen tots perjudicats en més o menys mesura però tots perjudicats no el el problema està en quan tens pilots com vam tenir aquí a portugal que hi torna torna a venir Citroën i arriba al crismic, que és molt molt ràpid però sabenm però que, clar, que surt a la primera etapa sortia 13 i a la segona etapa va sortir 8, no? Per tant, trobava bastant, bastant net. Uh, clar, això ve, uh, d'alguna manera, dir, Jordi, a posar traves al pilot doncs, que, evidentment, uh, domina en mà de ferro Mundial, ja no d'aquesta temporada, sinó de les últimes, ja que, doncs, antigament, temporades anteriors, hem de dir que uh, l'ordre de classificació era invers, sempre, tant en la primera com en la segona o en la tercera jornada. Per tant, això ens vindria a dir una mica com a, a saturar una miqueta el domini d'aquest pilot, no? Sí, bé, bueno, clar, és, és, és una normativa feta bàsicament doncs, per obrir les possibilitats, no? El fet que hi ha, doncs, pilots eh, més joves o potser no... Bueno, per, per intentar, doncs, remoure una mica tot el, tot el tema, no? i bueno, re, realment funciona no? hem, hem, hem tingut els, els, com bé dius tu, els tres últims ral·lis on no ha guanyat el que potser més ràpid i més ben preparat estaven uh... Jordi, us ha sorprès la competitivitat que està mostrant Hyundai uh... a, a, a, a, a dia d'avui? perquè els últims no, ral·lis bueno, Hyundai uh... aconsegueix, sí que no és... normalment no és mai amb el mateix pilot, però sí que un pilot o altre aconsegueix doncs fer treball, inclús el ratlli d'Argentina, eh, realment va ser espectacular, que és el que va dir el Sebastià Oger, el, el, el, el tram de Hayden Padon, el Power Stage, realment va ser espectacular, no? Sí, sí, sí. Home, fa, fa molt temps que s'estan preparant, no? vull dir, porten des del 2014 corrent, han fet dues evolucions de cotxe com nosaltres, i home, era, era normal que tarda d'hora, doncs, els hi sortís, no? Eh, també, bueno, diem... Teníem clar que això podia passar i també tenim clar que nosaltres el cotxe que correm ara en dia del 2016 doncs, és pràcticament igual que el del 2016. Sí, correcte. Llavors, és, és, és, és, és, és lògic que ells, doncs, cada cop estiguin més, més i més a prop. I teníeu clar que seria amb el Tirrenovil o que seria amb els altres dos el, el Heidenpàtion de Doni Sordo? Quins pilots no, no, veieu no, no, més... Bueno... Mè, mè, que podia implantar més batalla, el Tirrenovil, no? No. Sí, home, era des de que va fer la temporada aquella tan espectacular en fort, el 2013, era com la gran era en promesa, no? Però des de llavors s'ha anat com, com dissipant, mentre que el Padon doncs, cada cop ha pintat més més bé, no? Però clar, també també s'ha de dir que aquí a Portugal, que sortia just a darrere del CEP, doncs s'esperava molt més i al final no va ser, no va ser tant. I què li pot haver passat a un PILOC amb el TIRN que després de prometre tant arribi aquí? Podria ser trobat amb un cotxe doncs, que des dels primers va veure que no, que no podia lluitar pel Mundial o li van prometre alguna altra cosa? No sé, això ja és... és en, el, en el terreny psicològic ja és tot molt més complicat, no? jo crec que és... Si, si t'ho agafes potser, sense, sense saber-ho i veient-ho des de fora, eh? però si t'ho agafes una mica com el com el padon de dir que per més que t'agafin un equip oficial, doncs el tema no està fet i que has de continuar treballant cada dia, doncs bueno, sempre sempre estat allà i, i intentar anar d'un doncs, rally a a intentar millorar, no? Mentre que potser, no sé si el Neville al firmar per un equip oficial, tenir pis a Mónaco va pensar que potser el negoci estava fet i, i es va descuidar de les coses importants potser. Sí, eh, eh, eh, eh, és una cosa que va de sopassar, també, eh, que prometis molt i que després, si, no, si aquesta línia no és descendent, doncs eh, és complicat. Eh, Jordi, hem sentit molts i molts comentaris que eh, ens han escrit que l'any que ve tornen els grups B. i això m'agradaria, hi ha molta gent que encara no sap ni què són, són els mítics discotxes, potser els més espectaculars fins al moment de del Mundial de Ratlles, i que diu que l'any que ve tornaran. Hem de matitzar-ho, això. Hem de dir que potser serà una essència no, del, dels mítics grup B. Sí, bueno, jo, jo crec que el, els, els grup B, sense haver-ho viscut en primera persona, el que va passar és que potser es van donar moltes llibertats pensant doncs, que ja n'hi hauria prou, que hi hauria espectacle i no passaria res, no? Però, bueno, han, han, han passat 30 anys, eh, hi han hagut molts accidents... I, I coses, I morts, exacte. Per tant, bueno, els, els cotxes de que ve sí que seran molt més espectaculars que els d'ara, a nivell d'aspecte seran bastant més ràpids, però crec que el nivell de seguretat és molt, molt més alt que el que hi havia fa fa 30 anys. No? Llavors, bueno, uh, no sé, del, del meu com s'agafen els pilots és que diuen «Ostres, tu, això corre molt, uh, mm. aquest cotxe no el pot portar qualsevol, no?» Vull dir que no vingui un privat aquí amb diners i en lloc i un perquè... Doncs, malament. malament per sí, tant, els privats és més però, possible clar, que els veguem en versió 2016, no? Sí, sí, sí, podria ser, podria ser que acabi passant això, no està clar, però podria ser. Però, vull dir, el, els, els cotxes sí que s'amaran una mica amb els grup B, però es passaran molt, molt diferents. Per tant, Jordi, parlem de cavalls respecte a aquests anys, quants cavalls es guanyaran respecte a aquest any? Uh, entre 70 i 80. Per tant, d'uns cotxes que ja tenen cap a 300 cavalls, no?, em passaran a tirar 370, 380 cavalls. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. I sí, sí. el pes? El pes només baixa 30 quilos. Valga'n Déu. No, no, clar, ja aniran lleugers, ja. Eh, I el que hem... el que hem sentit, evidentment, que Toyota torna, que està preparant, que ha vingut aquí a Catalunya, que ha estat fins fa poc, molt bé, fa ben poc, fent tests a les nostres comarques. I l'altra marca que ens parlaves, quina marca seria, la que entraria? Bueno, també com ens mirem nosaltres és que si Citroën farà 5 o 6 rallies aquest any, però, vull dir, tenen pràcticament el mateix cotxe de l'any passat, no? però s'estan preparant, estan fent molts testos i bueno, tornaran com a marca oficial l'any que ve, no. I hem sentit també que fort és possible que, que es reincorpori? Sí, hi han ha rumors de que ara estan mica com a semi i que podrien tornar a ser bastant més oficials de cara a l'any que ve. que El tema pot ser que no sigui a partir de Monte Carlo, sinó que sigui potser a partir de mitjans d'any. Però, bueno, estan treballant per tornar com a marca oficial, diguem. Per tant, el que podríem doncs, suposar que l'any que ve tindrem quatre marques eh, oficials, que seran vols vagin Hyundai, eh, Citroën i Toyota... I sí. per tant, sembla que això de l'essència dels grupper potser a eh, eh, les marques eh, els, els, els captiva, no? Perquè, eh, bueno, tu ja sabríem que entraria, però a, a, a base de que ja hi hauria una nova reglamentació, no? Sí, sí. sí. I podríem Hola, parlar... El... Sí, digues, digues. Sí, sí, sí. No, no, vull dir, els, els, els, els, els, els ral·lis i això continua sent molt car i valent molts diners, però pel que les marques oficials poden fer, vull dir, és molt menys barat, és, és, perdó, és molt més barat que la Fórmula 1 molt més barat que les 24 hores d'Alemans. Per tant, si algú vol exposar el producte, continua sent doncs, un bon aparador. Molt bé, Jordi. I com estan anant els, els textos de, de carrelany que ve? Molta feina? Bueno, bé, bé, bé, bé. Sí, sí, sí home, això sempre. Dir, aquí no, no, no baixem mai la guàrdia ni quan les coses van bé ni quan les coses van malament. No? Per tant, és molta, molta feina investigant amb els altres equips, que és el que fan i el que deixen de fer? Sí, bé, bueno, més, més que res és que sempre has de, has de mirar, perquè, bé, bueno, no, no ens ho pensàvem, però quan nosaltres vam arribar també se'ns van mirar bastant de prop, no? Llavors, clar, i, bueno, doncs, quan els altres vinguin també ens els mirarem per saber doncs, per on van i, bé, bueno, ara, ara estem en una època on la gent comença a presentar coses a la, a la, a la FIA, de cara als cotxes nous, i doncs, també volem veure doncs, si el que presenten és el mateix amb el que, amb el que fan Té. No? Són coses completamente diferents. Molt bé, doncs un Mundial que, que es presentarà i que aquest 2017 eh, veurem espectacle i, i segurament del bo. Eh? I de cara a la setmana que ve a Cardenya, més del mateix? Els de darrere, evidentment, en prioritat? O és un terreny que, que, que té més facilitats doncs pel pilot que va davant? No és tan complicat perdre temps. No No els els trams no seran tan trencats com a Portugal, però sí que és un terreny doncs, molt arenós en el qual els els primers hauran de netejar pista no s'ha de veure depèn dependre molt potser de la climatologia no si està si, si si fa sol doncs no hi ha res a fer, es tracta de netejar i aguantar si està una mica núvol ja potser pots entrar en estratègies deneumàtics i de fer servir alguna roda tova i intentar guanyar temps i o intentar perdre menys temps Mhm. Mm això és una miqueta, Jordi, Bona, el que... el Portugal. Sí sí el que podia comentar. Mm... S'està convertint més en una cursa-estetègia de Fórmula 1, per exemple. No? O sigui, el primer i segon dia intentar apretar el màxim per perdre el mínim temps possible, perquè el tercer intentar recuperar-ho tot. Cosa sí. que està, evidentment, costa. Que... Sí. El, el problema és que les, les etapes de diumenge, com que es vol que el rally acabi al migdia per poder sortir als notícies o a la primera hora de la tarda que hi hagi un, un resultat per publicar, Donc fa que les etapes siguin molt curtes i doncs l'oportunitat de recuperar és, és bastant poca.: Penst bé per si parssin de dos tres trams possiblement, donc el pilot té més marge o on ministre més bé l'avantatge als pneumàtics com, com tu deies.: sí, sí, sí. El, el, el problema pla tenir més que, que pot el, el diumenge no hi ha cap tram llarg no? vor tot el que hagi perdut als trams llargs de dissabte, doncs és molt difícil recuperar-ho el diumenge. Doncs Jordi, eh, moltes gràcies per atendre'ns una vegada més. La nostra tocada, que sabem que sempre que et necessitem o que volem contactar amb tu, ens respons, cosa que t'agraïm moltíssim, com a bon Berguedà, i que, mm. i que tingueu molta sort del que resta de temporada, ja sigui aquest ratll de Sardenya, Polònia, tots els que vagin venint, i que evidentment que la feina de cara que ve, les coses, doncs, marxen comanda han de marxar, el cotxe sí competitiu, i que comenceu el 2017 com el 2013, no? o el 14, no, el 13, que van dir, no, no, el nostre objectiu és aconseguir podis, i des del primer moment ja està allà no amb podis, no amb victòries. A veure, a veure si sí, és veritat. A veure sí, No en dubtem gens, Jordi. Doncs moltes gràcies. Per cert, Jordi, quin... Em... De, ja saps el tràgica mort del Luis Salom ahir, uh, sí. quin ambient es respira dins l'equip? Heu, heu parlat o heu dit, ostres, tu... Uh, és allò que dius, mira tu, l'altra cara de la, de, de la sort, diguéssim, no? No, no, no, és, és, és un tema que no es, no es toca, no? In, inclús en, quan tenen accidents en el rally, que es cobrir, diguem-ho, porta a la seva manera i no hi ha massa... Es porta diners. No, no se'n parla massa, no? Sí, tothom sap que pot passar, però ni, ningú en parla massa, diguem No, òbviament, és unes coses que, el que diéssim, si tinguéssim por, no correrien, eh? Exacte. Bon doncs Jordi, moltes gràcies i que vagi tot molt bé d'ara, en endavant i, evidentment, la temporada que ve. Vinga, gràcies, Jordi. Merci. Adéu, vosaltres. bon dia. A vosaltres, Jordi, adéu. Adéu. adéu. Doncs, bueno, com ens deia ell, eh? Bé, eh? Preparant el cotxe de cara la temporada que ve. Sí, sí, bé, que una bé. temporada que es presenta, doncs, interessantíssima, amb l'essència d'aquests grup B, eh? Sí, sí, Pep, llestos. <coughs> doncs, com et deia, amb l'essència d'aquests grup B, eh? Doncs s'està acabant el programa, eh? A veure. Molt bé. S'està acabant la temporada. Sí, sí, i encara no sé els resultats de MotoGP. Ara l'avantatge que tindran els nostres oients és que a partir de les dues en punt començarà l'informatiu. Mm. Fins, que fins ara nosaltres, mira, que hem corregut molt, però avui, avui al ser l'últim programa de l'espedida i tenir tota, aquest, tota aquesta varietat de gent que hem tingut avui, que hem pogut parlar amb ells, uh, se'ns ha anat allargant tot. Volia passar, volia passar ja t'ho he dit abans, volia passar coses de l'agenda, la, però ha sigut-hi totalment impossible, eh? Perquè ells també tenien ganes de parlar. S'ho home, s'ho el Club Aleti Berga. El Club Aleti Berga. Sí, el Club Aleti Berga, també hi havia doncs, un membre dels Mountain Runners, uh -huh. hi havia també del Club Aleti Porrets. Hem sabut també coses del, del Mundial de Ratlles de l'any que ve. Sí, senyor. On, evidentment, com dic, aquí a la comarca l'estàndard del Jordi, que està dintre de l'equip campió del món. Sí eh, per tant, hem tingut notícies, sabent coses i, bueno, i hi ha equips i que, que s'espien, eh? <ríe> Això és com la Formula 1 I de l'aniversari El centenari mm -hmm. aniversari centenari del Club Esportiu Port-Reig Usaltres... I per desgràcia, doncs aquesta mala notícia, aquesta mala notícia. Ha deixat, Per cert, no s'ha dit una altre perquè nosaltres som un programa de motor i som un programa que no diem les notícies dolentes quan passen, sinó que diem les notícies bones i dolentes cada setmana no com alguns altres mitjans que només diuen les dolentes i les bones se n'obliden 11 pues... ferits ahir amb el ratlli de Santander, la primera etapa a Cantàbria, 11 ferits eh, ah, sí? bueno, eh, un accident doncs, que pot passar en els ratllis, però que dic que nosaltres no en direm res més però sí que la deixarem caure, evidentment eh, no ens expliquem com altres mitjans de comunicació que diuen tot lo dolent que és el que no li ha dit el Jordi eh? ens hem discutat, que és com si despodriguessin dels ratllis, per dir d'alguna manera i de l'esport del motor, és l'altra cara Pep, eh, sí, és l'altra cara pots guanyar, pots perdre pots perdre la vida. Sí, senyor. Lo dolent és això. Lo, dolent, lo bo és això, que tornarà els informateurs a pots les dues. Pots estar mal situat en una curva, <coughs> pots estar ben situat i tenir un accident. I és pots estar no... mal situat i no tenir una Sí, senyor. I lo és que nosaltres ho deixarem ja, eh? És un programa al Tapa Esports, un programa es... que parla d'esports el cap de setmana, el dissabte aquí sempre, a partir de les 12 del migdia. Parla d'esports i qui el fa el programa? El fan vostès a fiu realment el veu vostès al programa, perquè si no hés sinsegut perquè és que han vingut, per la gent que troquem, per la gent que ens atén cada vegada I que els pesats de nosaltres, si no hés segut per tota aquesta gent, no es faria, no hi hauria tapas pots, no hi haurí esports al cap de setmana, no hi hauria res de res, ningú parlaria de res aquí a la comarca del Berguedà, lo que seria d'esports, al menys si més no per la ràdio. Nosaltres, doncs, hem acabat la feina ja per aquesta temporada. Ja ens la trobarem, si Déu vol, a partir de, com dèiem, al començament del programa, ja el 17, eh? passat l'11 de setembre, el 17 per la Selfies, on parlarem amb el Moisés l'organitzador de la Selfies. Res més, nosaltres ens mirem per última vegada la mítica frase de sempre, molts petonets! I bon estiu! I adeu! Mm -hmm.